Ja, alldeles till botaniska trädgården i Uppsala bodde och arbetade brorhjort, känd för sina starka färger och uttrycksfulla former. Jag gör alltid mina verk av kärlek, sa han. Men det blev ibland för mycket för hans samtid. 1935 skapade han rubriker när hans kärleksgrupper skulle ställas ut i Stockholm. Det här är inte konst, det är snusk, löd kritiken och Gjort tvingades gömma sina verk. Bland hans mest kända verk finns Näckens Polska vid Uppsala centralstation som också den väckte debatt. Jort arbetade i 16 år med skulpturen innan den invigdes 1967, ett år innan han gick bort.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 Idag ja, så är det tisdagen den 3 februari 2026 och vi är samlade jag och Martin, min portkollega Patrik och Linda Karlström. Ja, välkommen Linda! Tack så mycket! Ja, Okej Patrik! Ja välkommen, det är så roligt att ha dig tillbaka Linda. Det var, det var ett tag sedan. Jag tänkte säga precis samma sak. Det var ett tag sedan nu så... Ja. Det känns riktigt skoj att vara tillbaka här i sängarna. Ja, och ja, innan vi kör igång så har vi ett lite tråkigt besked att ge. Och Det är ett, en god vän till oss och en tidigare gäst i våran podd som heter Adam. Och kan vara med för ja, nästan exakt ett år sedan och pratade om abramitiska religioner och sånt. Och han gick tyvärr tragiskt bort här i slutet av förra året den 23 november. Och ja, vi saknade honom jättemycket. Han var så varm människa och intelligent. Alltså han, han kom ju in i Cubone-gänget och så när det var lite coronatider. Och i början så liksom kunde han inte så mycket. Men sen så sög han ju åt sig allting som vi... Och kommit fram till som en svamp. Så att han... Ja, på bara ett eller två år så kändes, kände man sig omsprungen av honom. Han kunde, det med, han kunde måla bilder. De här stjärnkonstellationerna. Att han gillade David Mathisen väldigt mycket. och Han är konstnärlig i Adam. Så han ritade väldigt mycket. Och vi pushade honom att han kanske kunde kont kontakta David. Och, och visa sina alster och så här. Och komma vidare. För han var ju verkligen på rätt spår där. Eh, ja, men tyvärr så har det väl varit vissa omständigheter då som gjorde att han, han gick bort där. Eh, mm. Så det, ja, det är ja, ett hårt slag för oss eh, som var nära honom också. Och vi var ju bland de sista som hade kontakt med honom i livet också, jag och Patrik. Så då blev det lite extra. Extra tufft också då man undrar ju liksom om man hade kunnat göra någonting annorlunda för att det skulle få en annan utgång och så. Men ja, Det har väl kommit fram till att vi har gjort vad vi har kunnat. Mm. Mm. Ja, nej det var, det var verkligen en, en, en väldigt svår förlust och jag, alltså... Det är, det är precis som du säger, Martin. Adam, han var ju så smart. alltså Och mm. han sög upp de här sakerna som, och, och överglänste i många. Liksom, det, det var ju också där att han var ju så insatt i, i historia och, och, och religion och, och, och kunde göra vissa kopplingar kring det i och att han visste och kunde så mycket. Mm. Så att rätt ofta när man pratade med Adam så kändes det ju liksom att ja, nej det här ligger ovanför min pay grade liksom. Du, du, du är så insatt i de här sakerna så att du, du gör liksom eh, kopplingar och referenser som, som inte jag kan göra för jag är inte så insatt i det som du är. Han, han, han kunde så otroligt mycket och han satte sig in eh, så i detta. Och precis som du säger han var väldigt eh, fascinerad av eh, David Mattisons arbete och, och det kan man ju säga är att, ett, en, en typ av... Vi hade ju David Matteson på podden också. Eh, ja, har han finns ju kvar. Det är bara att lyssna på det avsnittet. Mm. Men eh, det som David Matteson ägnar sig åt... Han har ju skrivit mängd med böcker om det här också. Det är ju någonting som man kan kalla för astroteologi då. Det vill säga att han, han, han hävdar ju det att, att Bibeln... Och många andra sådana här heliga och eh, antika skrifter, de eh, har ju kopplingar till skärmbilderna då. Och det är alltså, vad ska man säga, introperspektiva berättelser mycket. Alltså det handlar mycket om hur vi fungerar som människor, men... De här stjärnbilderna fungerar som gestalter i de här berättelserna. Och så att det här att se på, på Jesus och andra figurer i, i Bibeln som verkliga personer som har levat då. Det är liksom inte korrekt enligt det här sättet att se på det. Men samtidigt så har de ett stort värde eftersom det är berättelser som... Lär oss saker om oss själva och hur vi fungerar som människa. Och det här förstod Adam väldigt väl. Och han, han var en, en konnisör kring det området. Men kring många andra så, så mycket annat också. För att han var en väldigt begåvad människa helt enkelt. Han hade en multitalang och han, han, han läste och han var konstnärlig och... Han har på att skriva en bok. Han hade podd han höll på med podd också med avsnitt mm. som han inte hade publicerat. Han var ju med på våran podd också då. Mm. Nej, så att vi saknade Johan. Mm. mm. Ja. Mm. Ja, och, och idag så har vi ju som sagt Linda Karlstedt med oss och jag tror att våra lyssnare är lite nysvikna på hennes tankar kring den här äh, rättegångsprocessen där HD gav sin dom i slutet av december här. Men äh, idag så hade vi faktiskt inte tänkt att behandla det och det är väl av en, en orsak Linda att... Äh, du behöver ha lite möjligheter att få donationer och så eh, eh, när du börjar prata om det här och det är faktiskt inte uppsatt ännu så att, eh, vi, vi skjuter det lite på framtiden men det är planerat att komma ett så snart eh, det går att donera. Då ska vi avhandla det, ja. Vi hoppas ju inom februari att det ja. kommer. Mm. Ja, mm. ja så att då vet ni lite vad som kommer ska men idag, då så blir det lite mer artiklar ur tidningen Nationen som jag har valt ut. Och nu är det väl några år sedan jag valde ut dem. Jag tänkte att vi skulle göra se det här ganska snabbt, men sen så har det blivit liggande att jag har försökt få andra att läsa. Och sen så är det, man kan ju inte kräva så mycket när man ber folk läsa in artiklar ideellt och så dessutom har ganska mycket annat i sina liv och så, så att då får det bli lite som det blir och då har de lite liggande tag och sen så har de ja, efter en till annan och så blivit liggande ytterligare ett tag. Eh, och sen då har jag bestämt mig för att nej, nu vill jag avsluta den här serien så då har jag fått läsa in artiklarna själv. <laughs> eh, men eh, ja, det blev väl bra det också. Eh, kanske inte lika perfekt inläsning som, som dig Linda då, men... Eh. Ah, ah, ah. <laughs> Ja, men det, är ju, det är ju riktigt bra. Jag måste ju fråga dig, hur har det varit att, att läsa in de tidigare artiklarna? För har, du har du gjort ett jättebra jobb med det och du har mm. varit uppskattat och du kanske lärt dig lite på vägen där också. Ja, absolut lärde jag mig. Jag tyckte det var en ren njutning att läsa in dem. Jag älskar högläsning och jag älskar svenskan, den gamla, fina, goda svenskan. Jag, jag satt och läste genom artiklarna innan jag läste in dem. Och jag konstaterade nästan varje artikel så fanns det något ord eller någon formulering som var obekant för mig. Så jag fick ju sitta samtidigt och googla lite på svenska språk och se vad vissa ord kunde betyda. För att de helt enkelt har ramlat bort ur den vardagliga svenskan idag. Mm. Så att det var ett, ett mycket rikare språk man hade förr i svenskan. Och sen förstås liksom själva fakta som presenteras i de här artiklarna, det är ju sånt som ingen vågar säga idag. Men det är ju ändå mm. sanningen. Jo. Så mm. vi kommer ju dit så småningom nu. Under ja. ja, precis. Mm. Så ja, jag vet inte, har ni något annat Nu vill avhandla innan vi drar igång första ljudinspelningen? Nej det enda jag säga det där som, som du var inne på nu Linda det är väl det att det, det är ju eh, tragiskt och ironiskt kan man säga att det är Finland som slår vakt om det svenska språket. Det vill säga finlands finlandssvenskarna. Mm. Ni pratar ju bättre svenska <laughs> än de flesta svenskar gör hävdar jag. Jo, men det har jag att göra med att vi är en minoritet i vårt eget land. Och det blir ju ofta så att minoriteter slår vakt om, om sitt språk, sin kultur. Så att eh, vi finlandssvenskar, vi har ju liksom varit väldigt måna med att hålla fast vid vår svenska. Och där ingår ju också att vi accepterar inte automatik en massa eh, engelska inflytanden, amerikanska inflytanden i språket. Och vi, vi, vi firar också väldigt många högtider som kanske man inte bryr sig lika mycket om i, i Sverige längre. Till exempel 6 november så firar vi Svenska Dagen stort. Alla vi är För vi måste slå vakt om svenskan så att vi får ha den kvar som ett officiellt språk i vårt hemland. Men jag har förstått att den 6 november, Svenska Dagen... det är firas väl inte ens i Sverige. Ni firar någonting, men det är inte det kallas inte Svenska Dagen. Det kanske är Gustav Adolf. Valdolf, ja, mm, mm. Gustav Valdolf. Precis. Ja, mm. Och dessutom är det väl lite behäftat med problem att fira det, för då anses man väl vara alldeles för nationalistisk om man mm. firar. Mm, precis. Här, här, här är det liksom flaggan i topp och man sjunger om, om man sjunger modersmålet sång och liksom hyllar svenskheten. Mm. Ja, det känns lite som Finland. De är, de är kanske 20 år efter Sverige i utvecklingen. Mm. Så nu vet vi vad mm. ni har framför er då, om ni följer efter ja, det. oss. Ja, kvar så. Mm. Ja. Mm. Mm. Okej, okay, men äh, vi kör igång den första artikeln och äh, det är en lyssnare, Fredrik, som har hjälpt mig att läsa in den här. Och det är förbud mot hemliga sällskap och artikeln är från den 1 mars. Äh, 1935, och den kommer här. Ur tidningen Nationen, nummer tre, fredag den 1 mars 1935, årgång 11. Förbud mot hemliga sällskap. Frimurareorden, första hindret för svensk folkgemenskap. Den internationella hemliga frimurarorden är, så som förut påvisats i denna tidning, inte annat än ett i välgörenhetens maskbeslöjat kamporgan för den judiska världsimperialismens strävanden. Det, vilka i likhet med författaren av dessa rader en gång inlockats i fällan kunna intyga riktigheten av rabbinen Isaac M. Wise ord Frimureriet är en judisk institution vars grader ämbeten, lösenord och förkunnelse är judiska från början till slut. Det står även fast att den genomförda förjudningen av Sverige, vilken ej längre kan fördöljas, väsentligen skett genom frimurarorden. Ritualen inom frimurarordens loger rör sig jorden runt om samma sak. Salomons tempels återbyggande vilket symboliserade judiska världshärraväldets och införande. Allt som står i vägen för detta mål ska röjas ur vägen. Här avtalet inom ordens översta instanser om en kommande era fri från troner och altaren. Vi hade nått tröskeln till det drömda lyxalighetens rike, då efter världskriget världslågorna uppfodrade till revolutionär omstörtning genom marxismen av de uppluckrade nationalsamhällena. Som folkelement som på grund av bildning, tradition och ekonomi främst skolat bjuda juden inkräktaren spetsen hade inlockats i logerna och genom skrämmande eder brakt till lydnad, till raslig och nationell självförnekelse, till osjälvständiga förespråkare för upplösande judiska, humanitära idéer. Lönen för engagemanget i det nationella förederiet kvitterades ofta i förmånsrätt vi befordran i det borgerliga samhället genom favoriserande inflytanden av bröder i framskjutna ställningar inom och utom staten. Den inom frimurarorden tillämpade metoden att genom hemska eder tvinga de inlockade bröderna till blind lydnad och underkastelse under ett hemligt internationellt styre vars vägar och syften är och dem okända måste betecknas så som i högsta grad omoralisk. Sam stridande mot svenskt väsen. Bröderna förleds här genom att svika sina plikter mot det egna folket och låta inrangera sig i anonym internationell gemenskap, vilket gäller för mer än den fosterländska. Till De frimurarorden är främst bunden av sin ordens internationella lagar, lyder i verkligheten endast dessa, om och den taktiska nödvändigheten bjuder honom att inom sitt land framträda under nationell mask. Man får en föreställning om den andliga terrorordens okända styresmän utöva och medlemmarna genom att ta del av artikel 7 i grundförfattningen för stora landslårsen i Sverige som lyder Bryter en broder tystnadseden som han svurit vid sitt första inträde är det antingen för främmande okunniga eller för bröder av lägre grad uppenbara något av det som anförtrots honom inom orden på vilket sätt det vara må så blir han skyldig och förvunnen lida den dom som han själv underkastat sig vid avläggandet av sin ed. Att min hals hugges av, mitt hjärta, min tunga och mina inälvor slitas ut och att allt kastas i havets avgrundsdjup. Att min kropp brännes och askan strös för vinden och så vidare. Och överant vardags åt de hemliga exekutorerna osäker för deras hämnande händer på alla platser på jorden. Varest rättskaffens och äkta fria upptagna bröder befinner sig och utföra sina arbeten. Som ett aktuellt exempel på den andliga terror frimurarorden utövar och sina medlemmar återger vi vidstående facsimil av ett från nionde provinsens lårsdirektorium utsänt tryckt cirkulär utan angivande av tryckort eller tryckeri var i bröderna anbefalls att icke läsa och icke köpa tidningen Nationen. Det publicerade dokumentet som händelsevis råkat i våra händer, ibland har orden notur, illustrerar på ett talande sätt ordens barmhärtighetsutövning. Det visar att den under kungligt beskydd verkande orden trots alla bedyranden i motsatt riktning arbetar politiskt, vilket man förut visste, och att den känner sig obunden av Sveriges lag som förbjuder skadegörelse mot enskild svensk medborgare i lagligen tillåtna verksamhet. Med kännedom om den barnsliga skräck som behärskar mången dekorerad fri broder inför det allseende frimurarögat inser vi att Lors direktori banbulla mot nationen är kunnat undgå en viss verkan. Vad om vi skulle vara i vår juridiska rätt att fodra skadestånd av den kungliga orden i hur väl utsikten till framgång i dyliktalan under rådande förhållanden ej vore stor. De fria bröderna är och i realiteten inte ett annat än de judiska osynliga affärdernas slavar, eller för att tala med Gustav Fröding, på flaskor korkade andar. Det starkaste tvånget över pressen utövar frimuraråden genom de medspunna bröderna i ledningen för våra stora annonserande affärsföretag. En framstöt i annonsyfte inom affärsvärlden under den gångna månaden var här vid högst upplysande. Hos alla de större firmor vi vände oss till finge vi samma svar. Det var omöjligt att annonsera i nationen på grund av tidningens inställning mot frimureriet. För någon vecka sedan meddelades oss från Finland att en medlem av finska riksdagen beslutat framlägga en motion om förbud mot hemliga sällskap. Senare inberättades emellertid att en finska riksdagsman som skulle att framlägga motionen av sitt parti hade tvingats inhibera den samma på den grund att motionens framläggande ovillkorligen skulle medfört att partiets alla tidningar fråntagits sina annonser och därigenom ställts utan möjlighet att ekonomiskt bestå. I Finland, liksom i Sverige, sitter edsvurna frimurare i ledningen för de flesta stora annonserande företag. Frimureriet representerar främst det nationella föräderiet, sveket mot det egna folket, mot den svenska folkgemenskapen. Det är ofattligt att Sveriges stadsöverhuvud kunna finna det förenligt med sin ställning och sina plikter mot land och folk att uppträda som beskyddare för ett hemligt internationellt sällskap vars hela tillvaro, väsen och verksamhet står i uppenbar strid mot den svenska författningens anda och svenska folkets sanna väl. När en terror sådan som nionde provinsens lårsdirektori mot nationen i sensatta tolerans inom orden kan man tänka sig vad som Elias anses tillåtet. Hur mycket farligare måste icke ett dylikt tvång från en hemlig världssammanslutning vara för staten då medlemslydnadsplikt gäller alla utgående befallningar till även sådana som i sina konsekvenser kunna leda till landsförädiska handlingar? Denna reflektion är så mycket mera motiverad som den antifrimureriska litteraturen i olika länder har att uppvisa talrika exempel av dylika slag. Redan den under ordens hängn genomförda förljudningen i vårt land framstår som ett nationellt föräderi. En nationell restauration i Sverige förutsätter i första rummet förbud för och upplösningen av alla hemliga sällskap. Frimurarorden orden är främsta hindret för förverkligande av en sann svensk folkgemenskap. Den måste därför försvinna. Ja, sådär. Det var inga visor kan man ju säga. Verkligen. Ja, det var väl intressant här med Finland också att det var någon finsk riksdagsman där som ville uppföra en motion om att förbjuda frimureriet mm -hmm. och att det blev ja, han blev nekad av sitt parti för att i så fall mm. så förlorar de alla sina annonsörer. Så det visar ju tydligt på hur, hur det går till bakom kulisserna att Människor kan lockas in i politiken i tron om att det går att förändra någonting i det här samhället som många ser på som att det går åt fel håll och de vill engagera sig och göra någonting bra då. Men här, här hör man ju hur det redan på 1930-talet gick för den som ville ta upp frågor som verkligen spelar någon roll. För det är sådana frågor som inte spelar någon roll som man får... Hålla på och tjafsa om då. Mm. Precis. Alltså det, det blir ju bara egentligen ett skådespel för gallerian, politiken. För att ingen går till grunden med de verkliga krafterna som styr och ställer bakom kulisserna. Mm. Um, så att, att alltså alla politiska system genom tiderna det, det är höger vänster, det är kommunism och, och det är nationalsocialism och allting. Alltså alla de har alltid kollapsa och så kommer det ett nytt system och nu ska allting bli så bra. Och, och här har vi Sverigedemokraterna som ska rädda Sverige och så får de en massa röster och kommer in i systemet. Och så småningom så kommer, de sig, kommer det att visa sig att nej men de får heller inga förändringar gjorda. Och så kommer det något annat system. Ja men nu är det då alternativet Sverige som ska rädda upp hela situationen så småningom. Och så kommer det att visa sig när de kommer till en hög position att ingenting händer. Och alltså mm. allt det här beror ju på att de... De gör ju bara teater på ytan. För där under, där bakom raperierna sitter ju helt andra krafter och styr. Men det är ingen som vågar ta tag i den biten. Det är ingen som vågar dra under de här raperierna och rikta strålkast och ljuset ditåt. Mm. Mm. Exakt. Och sen så jobbar ju Jobbar man ju med det här infiltration. Att det, det kan ju till början vara en rörelse som skapat genuint och man vill förändra samhället. Men för att komma in i olika institutioner så, så krävs det ju att man är ganska många och man får partiet registrerat och, och så. så att, och då öppnar det ju upp för infiltration. Och sen för att överhuvudtaget få röster, då så måste man ju anpassa sig till vad man tror väljarna kan vara vilja att rösta på och de är ju oftast inte mogna för att höra sanningen för man alla har ju levt i det här propagandistiska systemet så pass länge så att eh, ja när vi går runt i vardagen jag och Patrik och andra som har kommit till de här insikterna så är det ju väldigt sällan man kan prata med en människa som inte har hört talas om oss eh, och de faktiskt lyssnar på vad vi säger och går hem och gör sin läxa utan det är väl mer att de slår ifrån sig och det blir den här kognitiva dissonansen och ju den miljön då kunna skapa ett parti som med de här, det här röstklientet ska skapa förändring det, ja jag tror inte på det längre och vi har gått den vägen genom Sverigedemokraterna och det har varit en nyttig läxa faktiskt att, att vara med i ett parti och se hur det går till och hur de här påläggskalvarna som vill göra karriär och ha vassa armbågar och kan sticka kniven i ryggen på andra och ja, man bildar pakter och sen så spelar man in varandra för att senare och kunna släppa bomber om, om det är någon som står i ens karriärsväg och så här så det blir ju ett smutsigt, smutsigt arbete är det. Mm. Nej, och det, nej, och det. Jag tycker det är så intressant att höra sådana här röster från förr. För att det här har ju varit ett problem som har präglat våra samhällen under hela efterkristiden. Det här med, med hemliga sällskap och den dolda korruptionen. Och det... det en av de viktigaste sakerna det är ju det här att man kontrollerar media då. Och vi är ju, vi inhämtar ju våran sanning och våra uppfattningar från median. Så att om man, om man kan kontrollera det då, då kan man verkligen kontrollera våra tänkande. Och det har man gjort väldigt framgångsrikt. Mm. Och... Eh, det gör ju det att, att jag brukar göra en, en, man kan göra en sån här liten liknelse att om Hells Angels hade infiltrerat eh, samhället och, och media och rättsväsendet eh, lika framgångsrikt som eh, frimureriet hade gjort. Då hade vi tyckt att de var eh, jättemysiga farbröder som bara tyckte om att åka motorcykel. Trots att de sysslade med utpressning, mord och narkotikahandel. Och de hade väl varit eh, skattebefriade i ideella föreningar. Allihopa va? Mm. Och sen är det viktigt att vara klart för sig, det är också att problemet ligger inte. Jag menar om vi tar eh, rättsväsende och journalistik och, och, och politik som exempel. Och att problemet ligger inte hos eh, poliser- eller journalister. Utan de stora problemen ligger högre uppe. Det är alltid i chefsskikten som den här problematiken med frimureriet och de hemliga sällskapen finns. Va? Så att, och då blir det naturligt så att en, en, en journalist som, som vill skriva om någonting som inte passar in i den bild man vill måla. Va? den journalisten får ju inte lova att publicera det då och får liksom försöka hitta en annan nyhet, ett annat skop, ett annat knäck va? och om den journalisten då insisterar på att ändå vill jag publicera det här ja, då är han eller hon inte välkommen i medievärlden längre så att utan att liksom få se och förstå det stora perspektivet så, så, så lär ju sig de här icke-insatta då att, att bli vad man, vad man kallar för nyttiga idioter då. Mm. Att, att de, de, de köper liksom propagandan och tänker att ja men och, och vill inte se det här för att då, då har man svårt då att göra sig sitt uppehälle. Precis. Nej så att, som sagt det är väldigt intressant att, att höra de här reflektionerna från långt tillbaka. Jag tänker också på, på Vilhelm Moberg, han, han var ju lite inne på liknande tankar på eh, 60-talet. Han myntade ju det här begreppet eh, demokratur, om ni har hört talas om det. Mm. Och jag tänkte bara jag skulle läsa upp det här. Att det, det begreppet då, det syftar alltså på att val hålls men den verkliga makten ligger kvar hos en elit oavsett valresultat. Yttrandefrihet och åsiktsfrihet finns på pappret men att avvikande åsikter kan leda till sociala, yrkesmässiga eller andra sanktioner. Medier och institutioner uppfattas som ensidiga och normstyrande, vilket gör att operationella röster marginaliseras snarare än att de förbjuds öppet. Och det är också någonting vi ser va? och det är också en, en, en tanke bakom det för att om man, om man aktivt med. Ja, frihetsberövande eller andra metoder tystar opposition då, då visar man ju bara att det ligger någonting i vad de säger va mm. att, att skära av tungan på någon visar ju bara att man är rädd för vad de säger va utan det är bättre att, att överrösta den verkliga oppositionen med eh, trams och ett, ett eh, ja, en fullständig kontroll över media och det är ju så, de, så de har jobbat och det här har ju fungerat helt fantastiskt i flera decennier. Den här eh, strategin va. Men det som har hänt nu, de, de, ja, egentligen det senaste decenniet, det är ju att det här med internet har kommit. Och att vanligt folk har plötsligt kunnat eh, läsa och, och, och ta del av, av eh, nyheter och insikter och, och böcker från förr. Och sen också kunna kommunicera med varandra via internet och sen också göra det som vi sitter och gör här. Det vill säga gå ut med, med de här tankarna som står tvärs emot eh, den allmänna opinionen då. Så att det är, det är väldigt intressanta tider eh, vi lever i ändå. Mm. Och nu tappar vi Linda här men eh, vi får se om hon kommer tillbaka. Mm. Det är inte att internet är så perfekt. Men jag jag tänkte säga. Jo, och, och eh, som sagt, det är väldigt intressant och, och, att höra de här rösterna framför. Och se alla dessa paralleller som finns i, i dagens samhälle. Ja, då var Lynda tillbaka. Så du hade en kommentar där också. Ja, nej, det, var, det som slog mig var att det här skrevs ju för, det var 1935, så alltså det är 90 år sedan. Och eh, det verkar ju som att man var klart mycket mer medveten om frimureriet och eh, vad som låg bakom hela frimureriet vid den tiden än vad man är idag. Och det har ju till stor del att göra med andra världskrigets händelser. För vi vet ju allihopa att efter andra världskriget så är det ju ingen, ingen som knappt ens vågar säga ordet jude av rädsla för att kanske andas lite orytmiskt eller få en lite förtryckt hållning. Och det kan då möjligen indikera att man har en negativ inställning till judar och då är man ju rökt. Så att det är väldigt värdefullt det här som Ela Eriksson lyfter fram här, att vi faktiskt förstår som... Som vi hörde här i inledningen av artikeln att frimureriet är ett kamporgan för den judiska världsimperialismens strävanden. Och mm. jag tror inte då att ens frimurarna själva, i alla fall inte de lägre graderna, förstår det här. Varifrån frimurarna egentligen kommer och vad syfte är med hela organisationen. Vem det är som har grundat hela grejen. Um, och det, alltså det, det är bara så tragiskt att se vad som har hänt på 90 år mm. för att här, här får vi riktigt brännande samlingar serverade på ett mycket vackert språk och det här är grejer som knappt någon känner till idag längre Nej exakt du, ja. nej, nej men precis jag instämmer Linda och, och, och det är ju också så här att jag menar som sagt det här problemet har ju inte eh, försvunnit eh, sen så att säga Ela Eriksson eh, belyste det här på, på 30-talet. utan Det har ju ökat i omfattning och eh, det här frumereriet och korruptionen den är ju alltså väldigt utbredd eh, och till exempel i, i rättsväsendet då där vet vi ju det att vi har väldigt många domare och advokater och så vidare som är frimurade. Och man kan ju fundera på då att om, om någon kan vara lämplig i sitt ämbete om de har svurit en ed i ett hemligt sällskap där, ja lite förenklat, då, men vi hörde ju här va att min hals huggs av, mitt hjärta, min tunga och mina inälvor slitas ut. Och allt kastas i havets avgrundsdjup. Att min kropp brännes och askan strös för vinden. Och överant och åt hemliga skulpturer. Alltså har man svurit den typen av ed i något sällskap? Och så får man ett direktiv att nu ska du göra sig så här, nu ska du döma så här va? Ja då går man ju inte emot det. Jag menar då, då, då är man ju så jävig och korrumperad som man kan tänkas vara. Så att, att det här får, får förekomma. Eh, och att, att, att människor i den typen av förtroendeställningar är med i den här typen av, av eh, hemliga klubbar. Det, det är ju fullständigt absurt. Det, det, det är helt galet. Men så är det Precis, så är det. och så bör man ju komma ihåg det här också att um, allt det här möjligt egentligen på grund av okunskap hos majoriteten. Det behöver inte ens vara en majoritet, låt säga inom rättsväsendet och det högre rättsväsendet som tillhör frimurarna. Det kan vara mycket väl så att det bara är en minoritet som tillhör frimurarna. Men när de andra är ovetande om så kanske de ser upp till sina chefer. De ser upp till skickliga advokater och domare. Och sen så följer de direktiv därifrån utan att förstå de här krafterna som styr egentligen. Så där, alltså, jag, jag brinner så för att försöka bilda folket. För... Mm. Ja, ja, nu tappar vi Linda igen. Hon har lite problem med sin uppkoppling men, men jag, jag kan bara hålla med henne och, och, och det man ska tänka på också i det här det är ju det att de, de är ju väldigt begåvade och komna det vill säga att till exempel i rättsväsendet och, och, och även i media va, är man ju väldigt andelägen att upprätthålla skenet av ett fungerande rättssystem och granskande media. Och det gör ju det att i de allra flesta fall, eller i väldigt många fall ska man säga, så, så döms det rättvist liksom, när det gäller egendomstvister eller brott och så vidare. Då. Men när det kommer till de här eh, sällskapens och, och, och det här systemets jättefrågor, då åker rättssäkerheten ut genom fönstret. Då, då så att säga spelar man ut de här korten som man har. Va? Mm. Så att det är ibland men de är väldigt angelägna om att, att upprätthålla skenet av ett fungerande rättsväsende och ett eh, granskande media. Ja, och det, det är ju den här rättegången som har varit med Linda, Linda Karlström här har ju... Det har varit ett bevis för hur systemet agerar när det är någonting som verkligen spelar roll för dem. Då. Att då kan de, trots att de blir totalt verbalt överkörda av Lindas juridiska ombud, så kan de bara neka till att SVT är av staten. Och så där. så att det blir total idioti. Alltså de visar sina kort i de här frågorna då. Mm. Ja, där, där gjorde de ju det. Där plockar de ju fram de här s de har i rockärmen och fuskar i spelet. Va? Och, ja. och, och det finns ingen rättssäkerhet. Men, men i det stora hela så är de ju väldigt noga med att upprätthålla den här bilden. Att hålla upp skenet av ett, ett, ett rättssamhälle och ett granskande media då. Mm. Och det var ju lite som den här eh, journalistträffen du och jag var på Martin. Ja, just det. Där, där, de, där de sitter på scenen och kokar till med varandra och säger att de är så duktiga på granskande journalistik. Och Janne som var där va? och det, det var ju ganska roligt att de höll en frågestund då. Ja, men jag, visste jag, de kan... inte att du och jag var där och... <skratt> ja, men, vi får berätta om <skratt> det då. då sina fiskar varma ja, ja, eh, ja, men Jag har tagit upp Beskrivningen här, det som lockade dit oss då ehm, Kan jag läsa här ehm, Då är det after work med forskare Den granskande journalistikens villkor Mycket tyder på att förutsättningarna För den granskande journalistiken Förändras i en tid när makthavare blir Mer professionella i sin kommunikation Informationsflödena ex exploderar Och misstro mot både medier och institutioner Växer har det blivit svårare att granska makten över tid? Vad händer med demokrati, legitimitet och tillit när tillträden till maktens rum begränsats? pressavdelningarna växer och offentlighetsprincipen ifrågasätts eller urholkas? Hur förändras granskning och mediekonsumtion i en tid där sociala medier plattformslog? Geeker och Big Tech eh, sätter villkoren och där den affektiva polariseringen ökar. Välkommen på After Work med forskare som den här gången arrangeras i samarbete med Uppdrag granskning, SVTs program för granskande journalistik och sedan medverkande Emma Ek Österberg, eh, docent i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet, Karin Mattisson, journalist och programledare Uppdrag granskning och Lars Göran Svensson, journalist Uppdrag granskning. Jennyvik, universitetslektor i institutionen för journalistik, media och kommunikation så det var ju detta då som lockade dit oss och ja då då liksom hade de ju först en en session där de satt och slog varandra för bröstet och därefter så var det ju en frågestund där jag och Patrik gick upp och ställde var sin fråga. Vi var ju först av alla och gick upp då. Och ja de fick väl höra ett och annat i, i de här frågorna. Och jag har det inspelat på band faktiskt så vi kan spela, in, spela upp det efter den här sessionen. Då. Ja, det, det, det kan vi göra. Och du, du frågade ju om, om hur, de, hur de såg på det här med, med vallraffandet av Linda. Mm. Och det hade de ju inga kommentarer på då. Eh, ingenting att säga. Och jag, och jag fick väl lite av Willem Mobergs ande i mig för att jag påtalade det inför de här som satt på scenen och, och publiken att det existerar ingen granskande eller grävande journalistik i Sverige utan det vi har är en krattande journalistik en journalistik som krattar manegen åt det här fullständigt genomkorrupta systemet som vi lever med mm. och det tyckte de inte om att höra då <laughs> naturligtvis men... Mm. Uh, yeah. ja men... men vi kanske glider ifrån ämnet lite här eller ska vi uh... mm. Ja, i och för Jag klippte jag klippt ihop det här så vi kan vi kanske lägga in... Eller vill ni lyssna på frågorna här? Det kan vi göra. Ja, det kan vara roligt att höra. Jag, ja. jag har inte hört det. Jag spelar upp så. det här då. Så. Ja, då gör vi det. Hej, eh, Patrik är jag. Och jag tänker... Något som en henne som heter Clay Shirky sa om ni känner till honom för 20 år sedan. Han alltså sa att media kommer att ersättas av amatörer. Med det här med internet och så, alla kan göra Youtube och sociala medier och så. Och det är lite det vi ser konsekvenserna av idag. Då att det finns så mycket, det finns ett otroligt brus och det finns mycket mer ja, etablerad media och så finns det all, all den här amatörmedian då. Och det som jag tror Många inklusive mig har kunnat konstatera, då tack vare den här rörelsen då. Och jag är själv med i en, en, en sån här amatörbd som heter Radio Kybana. Och det man har kunnat konstatera tycker jag då, det är att det har egentligen aldrig funnits någon grävande journalistik utan en krattande journalistik som krattar man och det systemet vi har. Och det gör ni genom att ta en lagom stora grej. Men ni undervikerar inte elefanterna. Och det finns ju hur många exempel som helst på Och Ja, det vill jag säga mer exempel än covid och vaccinationer. Det sjunker ner i minnesålet. Ja, och varför kommer ni med? Tack. Jag håller lite med om att vi kattar. Det är tannat. Vi upptar gränsen avsatt, primärministern, platsministern på Island vi har, vi har en historia av att, tycker jag, inte kattat, men det är en smaksak. Jag vet inte. Mm, tack, välkommen. Och så håller vi oss till en Ja. Okay. ja. Ja, Martin heter jag och eh, i beskrivningen så, så skrev ni att eh, förtroendet för granskande journalistiken minskar och eh, ja, jag är god vän med en kvinna i Finland då, som heter Linda Karlström och där har då journalistiken valt att granska en femårsmamma under falska premisser i hennes egna hem och liksom man ska säga att man granskar makten hon är ju inte direkt någon makthavare man skulle säga så och där, där vi, eller Hur tänker ni då kring att kanske förtroendet minskar genom att eh, journalistiken gör såna här åtgärder? Då? Mm. Eh, är det så? Minskar. Eh, förtroendet för journalistiken är ganska högt i Sverige men man jämfört med att framförallt så är det stabilt också. Eh, så att det där att det skulle minska så mycket det är. Eh, inte riktigt så, däremot så minskar i vissa grupper, eh, vissa ideologiska kluster har tappat eh, förtroendet eller där det sjunker i alla fall. <skratt> men sen är det ju, kan man väl säga, konstatera att det inte är alltid är så att du i sköter sig perfekt heller. Alltså det är, blir ju lätt så när vi sitter här och pratar att mm. det är väldigt hyllande okay. för, och jag menar det är också väl förkänt många gånger men givetvis så är det så att det finns eh, ruttna ägg i den här branschen med och man gör missbedömningar. Eh, och det är klart att sånt alltid påverkar då. Eh, och då sker det en diskussion, eh, vilket jag tycker är bra. Eh, för att den typen av diskussion måste alltid finnas Och ifrågasättande även av journalistiken då. Mm. Mm. Så det var... <laughs> Lite från det. och en annan kul anekdot som hände här det var ju att efter det här eh, sessionen var över så var det ju lite mingel så där och eh, då tog jag med min tröja då på baksidan så står det ju där eh, medias rapportering kan allvarligt skada din verklighetsuppfattning och det roliga var det att det kom fram en sån här journalistkvinna som presenterade sig att hon jobbar på SVT. Och hon var väldigt nyfiken på varför jag hade ett sånt budskap på min t-shirt. som hon ville bjuda på en öl. Och det fick naturligtvis göra. Och hon fick höra lite vår version om varför vi tycker att media är, äh, ljuger. Och så. Men hon, jag vet inte riktigt om hon gjorde det genuint eller inte. Det vet man ju inte. Om hon bara liksom eh, trodde att SVT är de bästa som finns och de skulle ju minns han aldrig ljuga och, var, och undrade lite så här nyfiken varför. Eller om hon, eh, ja, eh, det kan man ju aldrig veta men det var ju ändå modigt av henne att <laughs> komma fram och fråga för det är inte så många som vill veta egentligen. Eh. Så, och, och det var nog bara journalister som var i den här salen faktiskt för att de hade en konferens på avanvåningen efteråt och när den började en halvtimme efter att, att det här var slut då så var det ju nästan helt tomt på Pustevik där vi var då så att, <går> det var ju inte så många utomstående som kom utan de har väl blivit kommenderade dit med betalda skattepengar och kanske ja, får hotellrum och sådär också då men... Det var inte så många av allmänheten som var intresserade av att komma dit. Då. Mm. Spännande, spännande. Det mm. var kul att ni ställde frågor och verkligen ja. ställde dem mot väggen lite grann. De blev ju helt klart besvärade, märkte man ju. Mm, precis. Men vi kör på med nästa klipp här då. Och då är det sanningshuset en artikel från den första november 1935. Artikel ur Nationen, fredagen den 1 november 1935 Sanningsljuset Det vilar ett mörker över världen. Mänskligheten famlar i blindhet mot mål hon knappast anar. Bländad av illusioner fortsätter hon en stråt som mångfaldig historisk erfarenhet visat vara falsk. Den döda materien har upphöjts till högsta väsen och dyrkas som enade guden. Vad som ej kan förbytas i klingande valuta betraktas som värdelöst. Människorna fly allvaret, vägrar se verkligheten, skyr konsekvenserna av sina egna gärningar, seande. icke ska väl jag bekymra mig om framtiden, det får kommande släkten göra. Allt det håller världen i min tid. Men en dag inställer sig oundvikligt syndafloden. Då generationers hopade skulder vuxit till ett skyhögt berg, då katastrofen kommer, den mycket längre kan uppskjutas. Denna katastrof om vilken så många djupseende siat. Åter och åter höjdes varningar, som dock i regel strax drunknade i sålet. Åter och åkt åter predikades mot lögnen och restes kravet på sanning, endast sanningsljuset förmodde skingra mörkret och... I världen rädda mänskligheten från hotande död. Idag ljuder återkravet på sanning, det enda välfärdsprogram som håller genom tiderna. Alla de andra programmen är att bedrägliga, alla de andra medlen är att ändamålslösa, urstånd att skapa tillfrisknande i en sjuk värld. Därför är sanningen det eviga evangeliet, det enda under varspaner en livsbejakande samling kan ske. I sitt innersta måste en var som är ärlig mot sig själv erkänna detta. Och dock förblev sanningen så som ljuset inte ett annat än på denna jord förföljd, hatad skydd. Men tiden är kommen då sanningen ska segra och mycket mänskligheten ska gå under. Må det gensträviga besinna detta. Självbevarelsedriften tvingar oss till att äntligen vakna till insikt om vårt eget väl. Mamoismen måste vika och sanningen placeras i högsätet. Det gäller att bryta med en falsk föreställningsvärld, med seklers heliga lögner och illusioner. Vi måste ha modet att kunna se och kunna erkänna sanningen samt därefter inrikta vårt handlande. I allt, ej blott i vad vi plågar kalla politik och ekonomi utan även i religionen, i hela vår andliga livsföring. Ingen människa har i liv och gärning så vanställt som han vilken en gång förhindrade en världskatastrof lik den av idag genom sanningen, Jesus Kristus. Ingens namn har så skändligt missbrukats som hans. I kristna namn uppbyggdes ett lögners destruktiva religions- och kyrkoväsen till mänskligheten förvillade samt läggande under mammons ok. Hela vår nutida kristna kyrkovärld är inte annat än ett exponent- för den falska gudstro och livsåskådning mot vilken Kristus för 20 årtusenden sedan förde kampen. Människornas själar är att i en skenkristlig judisk lögn, försänkta i mörker där det hotas av undergång. Utan att göra våld och den falska föreställningsvärlden, kunna vi icke undgå katastrofen. Till syndafloden står i begrepp att förgöra oss i sin fruktansvärda väg. Vågen mot Mörkret till ljuset är sanningen. Därför måste vi allt söka sanningen och låta dess klara ljus lysa vidare kretsar obekymrade om allt hat, all förföljelse, all ondska och fiendskap som från lögnens mörkmakt möta oss. Sanningsljuset lyser över världen. Mm, det var den artikeln fick en uh, och ja, jag har väl med tanke på vad som sades i den här eh, artikeln så jag har jag en liten utmaning till er om ni kan eh, berätta vad, vad som kan ha hänt. För jag har tittat på en, eh, Jag har inte lyssnat på, men det finns en, ett, av, ett poddavsnitt från Expo som eh, också gör en podd då, som har en beskrivning som passar ju in väldigt bra här då. Och då, då skriver de så här: Under flera år har rapparen Kane West numera med namnet J. Upprepade gånger uttalat sig antisemitiskt, hylla Hitler och kallat sig själv för en nazist. Utspelarna har fått stor uppmärksamhet och kritik och kostat honom det kommersiella samarbeten och skapat spekulationer om hans psykiska hälsa. Nu när det snart är dags att släppa ny skiva gör J offentlig avbön på annonsplats i Wall Street Journal. Han menar att han varit manisk och övertygar om att han kommit till insikt. Men nu är själva verket insett att han tappat verklighetförankringen. Jag älskar judar, skriver G i sin ursäkt. Eh, vad krävs egentligen för att byta åsikt? Finns det sårbarheter som kan ursäkta och förklara en person agerar rasistiskt? Hur länge sitter det reflexmässiga rasistiska tan tankemänster kvar? Och sen som försöker lämna det bakom sig och räcker det verkligen med en ursäkt? V vad tror ni kan ha hänt här? <laughs> Antingen så var han kontrollerad av position från början så att han omvärs att göra de här så kallade antisemitiska uttalandena och agerandena för att sen göra den här avbönen. Ja. Eller så är det så att han kanske har blivit riktigt ordentligt mutad för att mm. göra sin avbön. Det kanske finns fler alternativ, men alltså en, en människa agerar sällan på det här sättet. På eget bevåg och med sitt sunda förnuft. Det är andra krafter som man spelar in här. Det är jag relativt övertygad om. <skratt> ja. ja instämmer. Och, och vi behöver ju faktiskt tänka på det i de här sammanhangen. Att eh, det finns en, en grupp människor som eh, trycker de pengar vi använder, sig av. använder oss av. Och de har ju eh, steg för steg eh, plockat bort allt så att säga konkret all konkret uppbackning av, av det här, den här valutan eller det här monetära systemet och det ger ju i närmaste en, en, en, en fullständig makt eller om man ska uttrycka det de, de, de är liksom de, de har kontroll på feromonet i den mänskliga myrstacken och, och med det så kan man få människor och agera på precis det sätt man vill då och, och vad det gäller kändisar så skulle jag nog säga det att alla är på listan och är en sån här kontrollerad opposition och eh, så att man ska, man ska verkligen eh, eh, spetsa öronen om, om flera kändisar plötsligt börjar säga samma sak, varna för någonting att då är det något sånt här, då är det någon stor eh, psykologisk operation eh, på gång. Som covid eller någonting sånt här. Men, när, för att de här kändisar har ju ett stort inflytande och det vet de. Och sen är de också skickliga på, på psykologi. Och eh, det här skulle jag väl säga är någon, det här som, som vi, jag ibland kallar för frimura teater. Det vill säga att du har en person som uppger sig för att vara... Och och, och så gör den eller säger någonting då som är kritiskt mot en grupp eller systemet. Och sen så gör den personen avbön eller, och, eller åker ut eh, för något eh, otäckt. Och då ska det fungera som en varning då. Och ett exempel man kan ta det är till exempel eh, eh, Kennedy då, JFK. Eh, strax innan han då skulle ha blivit eh, avrättad eh, på öppen gata så uttalades han kring mörka makter och hur att det var problematiskt med, med det amerikanska monetära systemet och så vidare då. Och eh, sen så blev han skjuten. Men, men han var ju med på detta och han var ju en skådespelare. Och ett, ett mer eh, nutida exempel då det är ju den här, eh, vad heter han, Charlie Kirk. Han gjorde också vissa antisemitiska uttalanden. Han kritiserade Israel och, och vad de gjorde i Palestina. Och sen så råkade ju han ut för något väldigt otäckt då. Och jag är alltså den övertygelsen. Det kan jag ju liksom inte objektivt vetenskapligt bevisa då. För det, det kan man inte göra i de här sammanhangen. Men jag, jag anser ju att ja, alla de här människorna är på listan. Eller <laughs> man ska uttrycka det. Så ja. Mm, de som har, oh. en, ja. Ja, Ja, de som har en arena. Och vi har väl tagit in. Vi hade ju 2015 eller 16 så var det ju på repet att Marcus Birro hade väl gjort lite uttalanden Så han blev ju utkastad i kylan. Så då hade ju vi honom som föreläsare, och det var nog en av de mest välbesökta förutom dina föreläsningar, då Linda. Eh, föredragen och jag har haft då. för han var en stor medieprofil och så alltså fick han ju inga gig där de stora pengarna fanns då så fick han nöja sig med oss då. Men sen har väl han eh, kruppit tillbaka där för att nu är han ju han är tillbaka inne i värmen. Så då får man ju göra någon form av avbön då och visa att ursäkta, ursäkta, det här uttalandet som jag gjorde det var fel. Och så blir ju också ett statuerande exempel för andra som är i branschen vad som händer ifall man då skulle det gå utanför boxen och de flesta förstår väl vad den här åsiktskorridoren går intuitivt eh, utan att behöva testa gränserna, tänker jag. Ja, de blir ju tillrättavisade så fort de lite rör sig utanför och när man kommer då som en nyutexaminerad journalist i en redaktion eller överhuvudtaget inom medievärlden och man kanske testar något litet snedsteg här och där så blir man ju väldigt snabbt visar. Och då gissar jag att de här Nej, nu, nu tappar vi tyvärr Linda igen här. Hon har en skakig uppkoppling. Men tills dess att hon har kopplat upp sig igen så, så kan jag säga någonting om den här typen. Det som du läste upp väldigt bra Martin och som har ett väldigt viktigt innehåll. Mm. Och det är just det här att vi måste förstå det här med vikten av sanning. Och det är ju någonting som den här eh, systemet och propagandan som vi hela tiden utsätts för. Det är ju en, en, en, en, hela tiden en sån här grundtes som de bekämpar. Det här med att. Eh, med vikten av sanning och, och objektiv sanning. Och, och ett sätt att påverka oss kring det här det är, ju, det är ju det här med språket och hur vi använder uttryck. Va? Någonting som, som man har noterat som blir allt mer varmt förekommer, det är ju det här med min sanning och din sanning. Va? Och det, det är just en sån här sak för att om alla har var sin sanning ja men då finns det ju ingen gemensam objektiv sanning och har vi inte det om vi, inte, om vi liksom inte slår vakt om det och, och, och, och verkligen eh, tänker på det här med objektiv det, då får vi stora problem och, och, och det är väl återigen det som har eh, försatt oss på ett slutande plan egentligen hela 1900-talet, det här att sanning och, och, och det här begreppet objektiv sanning och att det har hela tiden underminerats va? Av, av den här propaganda och, och det kan vi se inom vetenskapen medicinen och så vidare och så vidare va? Och en, ett citat som jag kommer att tänka på när jag lyssnade på den här artikeln då, det, det är någonting som Fredrik Nietzsche har sagt som lyder så här, det finns bara en orsak till olycka de falska föreställningarna du har i ditt huvud. Föreställningar så utbredda, så allmänt accepterade. Att det aldrig faller dig in att ifrågasätta dem. Mm. Och det, det ligger något i det. Har man förstått de senaste åren. Ja, jag fastnar för en mening där som var så bra i den här senaste artikeln. Det var den här. Det gäller att bryta med en falsk föreställningsvärld med seklers heliga lögner och illusioner. Det tangerar ju väldigt bra Nietzsches citat där också. Um, och uh, Elof Eriksson han lyfter ju om och om igen upp den här problematiken med det utvalda folket som tillskriver sig en massa rättigheter och ser ner på de andra. Och... Uh, det är skrämmande att se att vi ligger längre bort från sanningen tycker jag idag, i samhället idag, än vad vi gjorde för 90 år sedan. Mm. Så tyvärr så, han skriver väldigt, äh, vad ska jag säga, optimistiskt i sin artikel, den här senaste som vi hörde Martin mm. läsa. Um, och jag undrar liksom om han vänder sig i sin grav idag- när han ser hur utvecklingen har gått. För jag tycker tyvärr att det bara har blivit värre. Ja. Åtminstone på den biten när det gäller de här Mm, Jo, exakt. Mm. Uh, och uh, ja, jag tänkte väl prata lite om... Uh, för det här årgången 1935. Det är lite speciellt i uh, min uh, släkthistoria. Och uh, jag kollade förra året på antikrundan- uh, Lite roande att kolla på gamla artefakter och sånt i Sverige. Och då var det ju några då som kom med en, en skulptur från eh, konstnären Brorjord. Och eh, då hade berättat de här eh, i antikrundan att eh, Brorjord hade ju ställt ut lite saker på en utställning 1935 som hade blivit borttagna eh, ur, eh, ur samlingen där på eh, under uppmaning av en, en viss herre då som. Eh, som visar sig vara en av mina släktingar när man har bestämt min farmors far. Och ja, i, i min, min släkt har ju varit lite tabu att säga att man är ju politiskt korrekta så att honom ska man ju inte prata om. Utan det var ju en hemsk person som var i våran släkt. Men jag tycker ju snarare tvärtom att det här var ju någon som faktiskt vågade... Stå upp mot eh, dekadensen och den nedåtgående sammanspiralen och faktiskt försöka göra någonting. Så att, eh, ja, jag hittar ju lite, lite information om min farmors far på, från Moderna Museet som jag har läst upp då. Så jag tänkte att lyssnarna också kunde få ta del av. Eh, och den kommer här då. Läst från Moderna Museets hemsida. Skandalutställningen 1935 Färg och formarna ställde omväxlande ut separat och i samlingsutställningar. Bror Hjort hade sin första utställning 1932 då han ställde ut teckningar tillsammans med Erik Hallström. Nästa gång i april 1935 visade han skulptur, måleri och teckningar. Några dagar efter öppnandet av den senare utställningen mottog Brorjort ett upprört brev. I anständigheten och konstens intressen ber jag Eder omedelbart borttaga skulpturerna 24 och 36a. Jag förmodar att ni kallar dem samlag och fullbordat samlag. I den goda smakens namn och med hänsyn till Eder svenska konstnärskamraters anseende anhåller jag att ni tar bort dessa pornografiska utslag av Eder konst. Om det ej är borttagna till den elfte, dennes kommer jag att göra anmälan därom till polismyndigheterna. Högaktningsfullt ärad Karlsson, far till åtta barn och 55 år gammal. Är en fattig syndig människa och ej någon asket men är en ärlig svensk man. Bror gjort fäste inget avseende vid brevet. Två poliser skickades ut för att kontrollera saken. Brogjort blir därefter uppringd och anmodar att inom tio minuter avlägsna inte två utan fyra skulpturer och sedan omedelbart inställa sig till förhör på Kungsholmens polisstation. Konstnären begärde och fick uppskov i 20 minuter, tog bort skulpturerna men de lät i tomma socklarna stå kvar och begav sig sedan till polistationen. Efter förhör lades åtalet ner eftersom konstverken inte längre var utställda. En kanske oväntad utveckling var att när saken blev känd att galleriet fylldes av besökare som kom antingen för att beskåda de tomma socklarna eller det som var kvar av utställningen. Nyfikenheten var så stor att man till slut tog ut en treavgift för att endast konstintresserade skulle komma in. Händelsen orsakade en långvarig debatt i pressen om den konstnärliga friheten. Bror gjort. Försvarades bland annat av vännen och författaren Ivar Lo Johansson, grosshandlaren mot Sveriges största skulptör. Där har vi min syn på läget. Fyra bra saker har plockats bort från utställningen. En beklaglig förlust är alldeles särskilt tycker jag marmorgubben, man och kvinna. Vi lever väl inte i medeltiden, uttalade sig Lo Johansson för morgontigeningen i Göteborg. Erik Blomberg skrev i Socialdemokraten. Vilket motivet med denna anmälan än må vara, har med polisens ingripande skapats ett prejudikat som måste leda till outhärdliga konsekvenser. Vilken ignorant, vilken Karlsson som helst kan gå in på en utställning och anmäla missnöje med konstverk som utförs av, honom en, miss, av en honom misståglig konstnär så snart motivet är erotiskt. I flera inlägg framförs åsikten att polisen före ingripandet borde har konsulterat en konstexpert. Färg och forms pressklippskärm är fylld av artiklar om utställningen 1935. Brevskrivaren visar sig vara en grosshandlare bosatt i Djursholm och medlem i Nationalsocialistiska partiet. Han uttalade sig i Svenska Morgobladet den 15e fjärde 1935. Jag är fullkomligt nöjd med den vändning saken tagit. Men den saken är jag fast övertygad om. Att vad som helst får inte exponeras i en så konstnärlig reproduktion. Jag har varit konstintresserad i över 40 år och jag har studerat konst inte bara här hemma utan även i utlandet. Och det måste jag med eftertryck säga att vad som visades på denna utställning var det vidrigaste och snuskigaste jag någonsin sett. Det är konstnärer som stödde gråshandlaren. Det fanns, valde att framträda anonymt. Ja, det här tycker jag var lite intressant om min, min farmors far då. Att han, han ändå stod upp för den beskrivande konsten. Eller ja, i det här skiftet när det började bli dekadent och man skulle ställa ut snusk och sånt. Uh, och att uh, Ivar Lobo Johansson då ställde upp till Blåhjorts försvar. Och jag, jag, vad jag förstått så har Ivar Lobo Johansson skrivit en bok som heter Trösken Där han, jag vet inte om det är direkt eller om det är bildigt talat, han beskriver den här fejden med uh, min farmors far, då. Jag har ännu inte läst mm. den men det står väl på, på min lista. <laughs> ja, man kan väl tänka det att om de, den här herren hade varit med idag och sett... Melodifestivalen eller mänskonsten i Stockholm eller vad vi nu ska ta så hade han väl <laughs> vänt sig i sin grav eller hur man uttrycker det att, att det har ju eh, dragits sju reser värre det här med, med eh, ja, vad, vad som man kallar det osedlighet och så vidare. Men sen vill jag ju säga det också att jag är väl en sån person att jag tycker att det är viktigt att det finns eh, konstnärlig frihet eller man uttrycker att det finns tolerans i ett samhälle. Att, att människor ska få ha eh, olika sexuell läggning eller åsikt eller vad det är. Vad det, jag, jag tycker det är okej okay och jag tycker det är viktigt. Men, men det som är så otäckt med det här och då, då kan man ju citera eh, Lasse Villensson i det här. Va? Och det är ju det att man, man tar det fina i oss. Och så vänder man det emot oss. Man använder det här som ett vapen. Alltså våran, eh, våran tolerans. Våran, att, att vi är liksom eh, sociala och vänliga. Och så använder man det som ett vapen. Och på så sätt så, så vrider man upp och ner på samhället. Va? Och så sitter barn och, och, och tittar på eh, skäggiga transvestiter som, som sjunger slager och så vidare va? och och, och läsa sager man, man, man drar det liksom så att det blir groteskt och helt fel va Men sen, mm. så naturligtvis det finns det en ytterlighet åt andra hållet jag menar vi hade ett väldigt viktorianskt samhälle som jag inte heller tror är så hälsosamt. eller om man, om man ska gå till muslimska länder där Kvinnor får gå omkring i burka och så vidare. Så alltså det, det, det, alltså det måste vara en balans och det är ju hela tiden den balansen man försöker störa och, och, och förstöra genom att och, och dra det till den ena eller andra ytterligheten. Då. Så tänkte jag. Jo, det, det stämmer bra. Ja. Ska vi köra vidare på nästa artikel då? Mm. Ja, det är. Ja, då kommer denna. Artikel ur Nationen. Den 1 april 1937. Sanningsära. Endast i sanningens tecken kan människan nå sin bestämmelse och den mänskliga samlevnaden på jorden gestalta sig i frihet och harmoni. Detta måste ha varit ett känt från begynnelsen men förstås icke av vår så kallat upplysta tid är ens av dem som tagit själavården till sin livsuppgift. Det har åter och åter predikats främst av Kristus men, men, men mänskligheten föredrager att vandra lögnens väg. Frånvaron av sanning är orsaken till missförhållandena i tiden vilka avspeglar sig i rådande oro, stridigheter och nöd samt hotar med kaos, över. Gångstadiet till judendomens projekterade mammoistiska världsrike. En i lögn uppbyggd värld i vilken den gudlösa materialismen härskar och en var söker exploatera en var kan icke vara en hemvist för människor i frid och lycka. Lögn är oärlighet och bedrägeri mot medmänniskor och ingen kan vara tillfredsställd med att bliva bedragen av sin nästa eller undgå att ta intryck av. Liksom kravet då ärlighet och rättskaffenhet gäller för samlevnaden människorna emellan, så måste ärlighet och rättskaffenhet krävas av dem som utövar ledningen, där est tillstånd av förtroende och harmoni kan kunna upprätthållas i, i samhälle och stat. En statsledning byggande i lögn saknar det nödvändiga underlaget. Mot tidens stormar håller ej position. Den består blott så länge det lyckas bevara lögneran och förhindra sanningserans uppebarande. Till människorna vill jag ej med öppna ögon låta sig ledas av lögnen. Därför presenterar sig denna alltid sanningsdräkt, utge sig för frihetens rättens och humanitetens riddare, ljusets banerförare mot mörkret och fångar dyrmens själarna i sina garn. Lögnen är det fruktansvärda vapen med vilket juden i årtusenden hållit mänskligheten i förbannelse hindrande ett tillstånd på jorden enligt Gud skaparas vilja. Med detta vapen våldförde han sig om människorna. Förrådde folk och kulturer samt lade följande sitt gamla testamentets bud i förräderi i världen under sin hemliga spira. Förvandlande folkens förstar och styrsmän till sina skaffare och tjänare. Se blott på vårt eget land. Hur ofta höras härke folkets ledare deklamera det gamla välklingande svenska ordet Land ska med lag byggas. Deklarationer i hädelse Det vilka själva icke akta lagen i sin ledaremission utan rakt emot denna klara bud folkets fiender att skövla den internationella helgedomen att utarma och förslava medborgarna samt här ohejda att bedriva sitt sataniska förstörelsearbete. Det saknar rätt att tala i svenska grundsatsers namn. Men det som en gång lade den konstitutionella grunden till Sverige vore män av annat slag än judas legofogda från idag. Det vore även så förtänksamma att i grundlagen inrimma garantier mot urartning i lögnens tecken. Garantier vilka dock av de nutida styrelsemännen utan vidare sats ur funktion så stadgades i regeringsformen paragraf 16. Koningen berätt och sanning och befodra, rånghet och orhet hindra och förbjuda. Ingen fördarva eller fördarva låta till liv ära personlig frihet och välfärd utan att han lagligen försvunnen och dömd är. Och ingen avhända låta något gods löst eller fast utan ransakning och dom i den ordning Sveriges lag och laga stadgar föreskriva. Följes denna lag, denna Sveriges grundlag stadgade bestämmelser för den konungsliga myndighetens utövande idag? Nej, det är tvärtom. Lögnen som sitter i högsätet i detta land. Terroriserande sanningen. Hela den nuvarande politiska ordningen är byggd i lögn, är den judiska lögnens efter grundsatsen söndra och härska genomförda sataniska system till folkets fördärv. Hela det offentliga upplysningsväsendet i judas hand står i lögnens tecken och fullföljer uppgiften att förvilla att anledningen förgifta, demoralisera, ruinera, avnationalisera, bolsjevisera och förgöra vårt folk. Allt är den judisk-satanska världsimperialismens intresse. Det hemligt hemlighet regerande juda vet att det spelar slut samma dag sanningen går upp för Sveriges folk. Därför skyder det inte ett medel för att hindra sanningens uppenbarande och det att folket icke må vakna ur giftpsykosen och genomföra sin befrielse. Dock en dag ska lögnens välde brytas. Sanningens Mm. Det var ju en artikel lite på samma tema som sanningsljuset där Men uh, ja, jag tyckte den ändå var uh, intressant att ta med uh, bland de här artiklarna. Det var väldigt kraftfulla ord och välformulerat också. Det kan vara skrivet idag som sagt. Um, och det är väl intressant att lög lögnen presenterar sig i sanningens dräkt. Och det är väl lite så sådär med... Om man tänker tillbaka på corona och sånt så är det ju många av de här som... Säger sig ha varit emot nedstängningar och sådär. De vill ju aldrig riktigt gå hela vägen och säga att... Eh, det är inget vi är så isolerat så det finns inga smittsamma sjukdomar. Utan man skulle ju lyfta upp de här eh, läkarna som bara var kritiska mot det senaste eh, snabbframtagna vaccinet. Eh, men som fortfarande då kunde titulera sig läkare och sedan gå och rekommendera andra vaccin. Men känna sig lite stolt att de faktiskt har... Eh, och kritiserat systemet då. Men inom tillåtna gränser blir det ju då. <laughs> så ja. Ja det är, en, det är svårt det här. Alltså det, de kontrollerar ju pengarna. Och pengarflödet. Och genom det så kan man ju köpa människor. Och alla behöver ju bröd på bordet och tak över huvudet. Och blir man fråntagen det. Så kan det också ge andra konsekvenser att man förlorar sin vänkrets och så här och ja så det är ju väldigt starkt styrmedel det här med, med pengar maskineriet. Uh, skulle jag säga jag inte, har inte några inflykningar. Ja det var en grej jag tänkte på där. Nu ska jag hoppas att jag kan tala utan att bli utslängd så den här tiden på kvällen med mitt net är riskabel. Uh, nu ska vi se, det var det här att hela den nuvarande politiska ordningen är byggd i lögn. Är den judiska lögnens eftergrundsatsen söndra och härska genomförda sataniska system till folkets fördärv. Och där tänkte jag säga att egentligen så, så som politiken ser ut i en modern demokrati är ju helt och hållet uppbyggt på den här devisen söndra och härska. För om man tänker efter så strävar ju en demokrati med olika politiska system till att söndra. För vi har en massa olika partier som strider mot varandra konstant. Man saknar helt den här viljan till enhet och viljan till samarbete. Man ska bara hävda sig mot varandra, på varandras bekostnad dessutom, ofta gärna. Så att... Uh, um, Hela det här söndra och härska bygger till stor del på den demokratiska parlamentarismen. Som ju vi ofta betraktar som liksom någonting positivt och någonting bra och någonting eftersträvansvärt. Men egentligen så är det ju bara, alltså, det är bara för det, vi, vi splittrar oss med de politiska partierna istället för att ena oss. Mm. Nej, jag instämmer. Det, det, det är väl egentligen bara en sak som vi är väl överens om. Och det är ju att det är bra att tjäna mycket pengar och ha en hög lön. Liksom. Och det har ju de här topppolitikerna för att gräla med varandra om det de ska gräla om i åsiktskorridoren. Så att vi inte ifrågasätter och debatterar om någonting som vi inte ska debattera kring då och det vi inte ska eh, debattera det är ju de här eh, enormt stora lögnerna som man har byggt upp under decennier då och det, det, och det som är så otäck med det här också det är ju det att man har ju staplat lögn ovanpå lögn va så att det spelar ju ingen roll om man, eh, det spelar ju ingen roll för dem om vi eh, kommer igenom några lögner för de har ju alltid gott om kvar att falla tillbaka på och de blir ju egentligen bara oroliga då om om, eh, om det skulle visa sig att, att de här lögnerna som ligger i botten faller och, och, att, och ett exempel på det, det är ju det här med, med, med medicinen då och det här med vacciner va att vi översköljs med, med eh, duktiga oppositionella då som eh, säger att de här covid-vaccinerna inte är bra och att de innehåller eh, mRNA och spritproteiner och allt vad det är. Jag tror att många av dem som eh, håller på med detta och, och de gör det med, med ärliga avsikter, va? De, de, de tror att de har kommit på och de har hamnat i botten av det här lagret av lögner då. Men det har de ju inte och, och det är ju därför de, de ofta släpps fram och får en röst. Men om man gräver sig ner då till botten av de här lögnerna och i, i medicinens fall så är det ju det här med att man har faktiskt aldrig visat att, att, att, att smitta och virus existerar eller att allopatisk medicin, det vill säga att man kan man kan bota och förebygga sjukdom med hjälp av kemikalier i form av, av, av piller och kanyler. Va? Det, det har man aldrig visat egentligen att det fungerar. Men, men det där är ju en så etablerad lögn för oss. Alltså den har ju blivit väldigt, väldigt sann. Va? Det är verkligen inte någonting vi kan ifrågasätta. Och det är också det som är otäckt med det här så att säga när man har staplat lögn på lögn på lögn. Va? Det är ju det, att det som vi uppfattar som sant det har glidit så långt ifrån det som faktiskt är sant så att om vi får höra det som är sant då, då känner vi inte igen det det, det går liksom inte. Det, det kan inte den sanningen kan inte på något sätt passa in i våran värld längre och då blir det väldigt farligt och jag tycker den här artikeln den, var, den, den beskrev det här väldigt väl någonting som fastnade var det här så människorna vilja jag ej med öppna ögon låta sig ledas av lögnen. Därför presenterar sig denna alltid i sanningens direkt, utger sig för frihetens rätten och humanismens riddare. I ljusets banerförare mot mörkret och fångar dyrmedels. Det är ju ett omedelbart längre. Själarna i sitt garn. Väldigt väl uttryckt och det är ju så man gör att man, vi, vi engagerar oss i fina frågor. Och, och, och vi, ska, vi, vi ska rädda världen genom att och, och köra elbilar och, och ha naturen full av, av propellrar, vindkraftverk och vi ska... Eh, svinga varandra att vaccinera oss så att vi skyddar oss och är flockimmuna och så vidare. Då. Det är ju väldigt fina, goda eh, företeelser då. Va? Men, men eh, i själva verket så är det ju helt galet att upp och ner, tyvärr. Kommentarer på det? <laughs> Eller ska vi köra nästa klipp? bara? <laughs> Ja, nej jag håller med det var väldigt väldigt bra sagt Patrik. så att, eh, jag tycker inte behöver säga så mycket mer där du får du får ta det som en komplimang du täckte in allt där med din kommentar ja men tack linda du du ju ut lite här också du har lite problem med din uppkoppling där mm. men, men eh, eh, ja Mm, ja, ja, nej, men jag, gl jag glider in Obemärkt tillbaka här I, i uh, samtalet Så ni får bara köra på även om jag ibland Halkar ur Ja mm. Martin du hörs. sent Nej Ja ah, nu äh, ah, jag hade Nu är du tillbaka igen jag. Jag Ja jag tyckte att du var väldigt... mm. <laughs> <laughs> Ja nej, men äh, Ska vi ta och köra nästa Artikel då i ja. Så då är det Svenskt nazistfront under frimureriets kontroll och det är en artikel från den 1 februari 1938 Den kommer här Artikel ur Nationen Den 1 februari 1938 Sveriges nazistfront under frimureriets kontroll frimura politiska maktställning i det nutida Sverige är suverän. I diplomatisk förnulighet och förmåga av anpassning tävlar den med sin gamla ärkefiende och konkurrent Jesuitorden. När brodern av tionde graden major S.A. Duse, strax efter nationens startande i oktober 1925, inviterar den som skriver dessa rader till en lunch och restaurang Rosenbad i Stockholm Gällde det att få en garanti för att frimureriet icke skulle ko kunna komma vidröras i tidningens spalter. Tige du, ska du ha allt påräknat stöd och framgång för din tidning, så lydde hans ord. I motsatt fall är nationen dömd till undergång. Med dessa ord ställde broder Duse i själva verket situationen i dagens kungarike, eller rättare sagt frimuraprovins Sverige i blixtbelysning. Utvecklingen har tydligt visat att hans karaktäristik icke saknade grund. Hans på en gång inbjudande och vanande ord har sedemera av en lång rad framskjutna personer upprepats. Men Hitlers makttrillträde blev det klart för bröderna i den förjudas herravälde kämpande frimurarorden, att nu gällde det frimöreriets och judendomens vara eller icke-vara. Man förstod att folkuppvaknandet där helst Hitler-regimen lyckades bestå ej skulle kunna hejdas i andra länder, såsom till exempel Sverige där frimöreriet med sina humanistiska doktriner och sin demokratiska maktpolitik nästan helt lyckats utrota det nationella och rasliga medvetandet. Judernas splittring i den borgerliga kapitalistiska västjudendomen under Rothschild, Paris-London och den proletära antikabalistiska östjudendomen under bankirhuset Warburg, New York, Moskva komplicerade läget medan frimurorden spelade rollen av västjudendomens, Rothschild politiska huvudinstrument företrädde komminten den östjudiska Warburg politikens öppenhets-revolutionära intresselinje. Samarbetet mellan de båda riktningarna artade sig inför den hotade gemensamma faran, fascismen, nationalsocialismen. Till en början jämfördes vi gott, men försvårades efterhand mer hotad nu, helt att spolieras, splittringen inom franska folkfronten. Nationalsocialismens erövring av makten i Tyskland, slog ner som en fruktansvärd bomb i frimöreriet, så väl som dess dotters företag Marxismens brödra tempel. Strax såg oss ledande frimurare i olika länder där i amiralen Lindman i Sverige öppet utslunga paroler mot den det nya barbariet. Stormästaren i Englands storårs Lord Antilly deklarerade i sitt tal i Landets stora tempel den 26 oktober 1934. Alltså några månader efter det att Hitler i dess linda kvävda av Salom och Bröders inspirerade omställningsförsöket den 13 juni att facklans eld som väl vaktas en dag åter ska tända frinuriets ljus i Tyskland. Men man nödgade snart lägga om taktiken. Följande judas beprövade grundsats sände man in sitt folk i Finens läger för att inifrån eröva dess fästen. Bröder och med dem förbundna detacherades i olika missioner för infångande och omhändertagande av det hotande folkuppvaknandet. Med utgångspunkt från låsen och igångsattes av ett intensivt arbete för åstadkommande av en samling Sverige av alla hemlösa nationella element och grupper i en nationell opposition, en afremurriet kontrollerad nazistfront. Uppdraget som förbindelseled mellan den planerade nazistfronten och nationalsocialisterna i Tredje riket överlätts på den till Berlin utflyttade brodern kapten Nils von Baer, gift med judinnan Vera Jakobsson. Den tyska rikshuvudstaden Salonger öppnades för von Bar, vilken befordrades till generalsekreterare i Antikominte. Kapten von Bars tillsammans med några andra frimura bröder, 1936 ingivna anmälan om utredning ur orden var en akt vars reella värde ej bör överskattas. En av, hans stora, en av hans första åtgärder var utarbetandet av en plan för en organiserad nationell rörelse i Sverige vilken plan förbereddes vid enskilda möten i Stockholm. Det skriftliga utkastet till den samma som vi tagit del av vittnade tydligt om härkomst från låsen vars doktrin då lydde Front mot Marxismen. Med sina relationer till Tredje rikets män borde ju bröder från bör vetat att det också gavs en judfråga och en frimörafråga. Men nej, hans plan för den nationella rörelsen innehöll inte ett ord om vare sig jude eller frimörafrågorna. Kampen skulle blott gälla marxismen. Rörelsen skulle omfatta alla nazistiska och nazistbetonade element och grupper under en gemensam ledning bestående av översterna Grafström, Franke och Ekström. Dr. Birger Furgård som förir, Sven olof Lindholm med flera. I en av översta Grafström bröder av nionde graden vid samma tid till Harv von Bar. Sen brevskrivelse i saken framhöll särskilt nödvändigheten av att tidningen Nationen, en fara för den nationella saken, undertrycktes. Jämsidats med kapten von Bar arbetade sedan några år tillbaka den germanska doktorn Börje-Bill-Brilliot för samling av alla nazistiska och halvnazistiska sin... halv grupper i en front. Dr. Brillot som tillhörde huvudstadens internationella societet där han bland annat beklädde posterna av ordförande i svensk-amerikanska sällskapet och internationella klubben samt vice ordföranden i internationella national, nationella pressföreningen var känd för sin personliga intima relationer med dåvarande amerikanska ministern Juden Lawrence Steinhardt Nerve och svärsön till judendomens, enligt Henry Ford, världsinkvistor Samuel Untermeier. Denna doktor Beriljots ställning inom Stockholms internationella societet hindrar honom i emellertid ej att i sin nya politiska aktivitet presenterar sig som antisemit. Under arbeten för samlande av nazistpartier uppgav han sig från intresserat svenskt-amerikanskt håll har utlovats en summa stor hundratusen kronor, den idag enigheten inom rörelsen förverkligast. Den generösa donatorn skulle varit direktören Axel Wenner-Gren, gift med en fransk judinna, innehavare av Nya Dagligt, aldehanda men flera tidningar samt i sin verksamhet intimt leerad med engelska och amerikanska judisk finansiella kretsar. Hemmahörande i Rothschild-gruppen. Kapten von Bars och doktor Brillots ivrigt eftersträvande nazistfront är i dag verklighet. Hur kanske ej precis i detalj efter de först konstruerade mötena och tills vidare arbetande enligt strateginsats getränt marschiren, marschera åtskilda. Till denna front räknas uppenbart så gott som allt vad nazistpartier och därmed likvatar heter i detta land, vilka i hemlighet lyder en och samma högsta paroll. Denna paroll som utgår från den suveräna politiken, politiska överheten i frimurar provinsen Sverige, skiftar formellt en smula för de olika anslutna partierna och grupperna. Den nationella frimuradoktrinen medger inför utvecklingens hårda tryck för skenets skull medamera en viss grad av antisemitism, det vill säga en sån riktad mot östjudarna så som Bonniers tolererar i viss utsträckning också i ett varsamt vidrörande av frimurafrågan. Det gäller idag framförallt att trygga låsinflytandets fortvaro i en eventuell kommande temporär nationell regim så att orden, om så erfordras, upplöst må kunna bevara sin regeringsställning i Sverige. Verket med nazistfrontens bildande beseglades på sätt och vis genom Torsten Krygers återtagande av sina tidigare innehavda tidningar, Stockholms och Aftonbladet med dr. Börje Brillot som chefredaktör för den förstnämnda. Efter det att domstolarna legaliserade inbrottet i Göteborgsbankens kassavalv, stölden och bortskänkandet av ingenjör Krygers innehavda aktier i svenska Dagbladet till Herrar Trygger, ett konsortes, hade man svårt att tro att ingenjör Kryger åter skulle tillåtas komma i full besittning av de nämnda båda tidningarna. Detta har med all sannolikhet icke varit möjligt, med mindre än att han underordnat sig den suveräna hemliga myndigheten i landet, kompromissat med vad man trodde var hans fiender. Framtiden får visa hur man tänkt sig den fortsatta konsolideringen och utbyggnaden av nazistfronten till en formell enhet och om meningen är att Krygers, nazister och vännergrens nationella till sist en dag skulle förenas under samma tak. Detta vet kanske ännu så långt blott det övre i Salomons tempel. Den som skriver dessa rader hade för ett halv annat år sedan ett samtal med ingenjörstorsten Tor Kryger som visade förståelse för nationens genom det offentliga försäljningsförbudet kränkta lagliga rätt. Under samtalet spordade han oss om det icke lät det sig göra att nationen undveker frimura Han Han sade sig ha erfarit från vederhäftigt håll att nationen tagit fel och det svenska frimureriet på vis sysslade med politik. Och denna fråga går vi, äh, vi vårt traditionella svar nej. Det står nu klart att Salomos bröder lyckas locka den för politikens mysterier tydligen främmande ingenjör Kryger in på sitt stråt. En del senare händelser har ytterligare belyst läget när till exempel Nationalsocialistiska Arbetspartiets tidningar nyligen blev för åratal sedan nationen av Stockholms dagliga tidningars distributionsnämnd förbjöds i den offentliga försäljningen såsom sårande för allmän anständighet. Dröjde det många dagar för krigers press kritiskt började syssla med saken. Att nationen sedan åratal under samma perfida motivering varit förbjuden hade kanske kan tänka befunnits i sin ordning och ej föranlät minsta tecken till reaktion i krygerorganen. <hör> Men då genomfördes den laglösa terrorn på order av frimyrordens högsta ledning. Nu sökte Bonnier spela solomisk. Solomonisk. Överhet i hela landet Men hejdades Starka krafter i samhället Starkare än Bonniers satt i rörelse Och tvunger tidningarnas Distributionsnämnd att Beordra pressbyrån Häva bojkotten mot NSAPs Tidningar NSAPs organ Jublade i skinn över sin väldiga makt Att ha lyckats tvinga Bonniers till ett rätt Medan nationen av frimureriet Dödsdömt var NSAP en accepterad medlem av den frimurakontrollerade nazistfronten. Det var detta som bestämde den för olika syn på frågan i de olika fallen. En ledande princip för all för det till nazistfronten i hemlighet anslutna grupperna är varsamhet i frimurafrågan. Ingen av grupperna sysslar på allvar därmed Ingen driver ett systematiskt sakligt upplysningsarbete om frimureriet, särskilt i det svenska. Över hela linjen förtyges eller undervärderas den roll frimurarorden i verkligheten spelar såsom den internationella i nuet dominerande västjurendomens politiska huvudinstrument i vårt land. Doktrinen som torrförs från nazistfrontens olika grupper lyder Vi saknar anledning Föra någon speciell kamp mot frimöreriet. När vi kommer till makten kommer vi att förbjuda alla hemliga sällskap. Med andra ord, man vill under kampskedet i möjligaste mån lämna huvudfienden i fred och koncentrera sig på mera harmlösa underordnade inrättningar, koryféer och obetydligheter. Syftet med denna av Lohsen själv självformulerade och av nazistledarna överlag accepterade doktrin är att skydda bröderna i högre såväl som lägre grader, på det att i obehindrat må kunna om så erfordras omvända sig och så som lojala anhängare av en ny temporär nationell regim kunna fortsätta sitt arbete, regera. Detta är samma taktik som frimöreriet i modifierad grad tillämpat i till Tredje riket, där det idag officiellt är förbjudet och avskaffat i hur alltjämt under nationalsocialistisk flagg arbetade. Målet för denna, detta arbete angavs ju av engelska storolarsköns stormästare Lord Amtil i hans citerade anförade i Londons Tempel den 26 oktober 1934 vara Facklands eld ska återtända frinöreriets ljus i Tyskland. Kampen står idag för Sveriges frihet. Må vårt folk här icke låta sig förleda utan vara på sin vakt mot ulvarna i fåra och deras oftast ovetande av personliga motiv drivna redskap. Ja, då har vi fått höra hela Eriksson och det var inga ord och inga visor faktiskt. Kan man väl säga. Och det jag tycker det är intressant eh, med det här är ju det här med hur nationalsocialismen var i, ja, på 30-talet. att han, eh, Om man tittar tidigare årgångar så har han ju eh, lyft upp dels Birgif och sen eh, Sven-Olof Lindholm efter splittringen av eh, nationalsocialismen i Sverige. Men sen även kommit insikt av att Sven-Olof Lindholms del eh, är en del av en kontrollerad opposition. Och eh, mig veteligen så är det inte så många som är nationalsocialister idag som känner till den här informationen. Även om man tycker då kanske att Elaf Eriksson är bra litteratur så liksom kanske man väljer att sidosätta sån här information eh, från 30-talet. Utan man vill väl snarare förhärliga eh, 30-talet och kanske Tredje riket och Adolf Hitler, att det nästan han gjorde var bra då men... Det finns ju faktiskt en del saker som, som inte var så bra. Och eh, mer så tycker jag är intressant att, eh, att han skriver mycket om eh, Torsten Kryger. Att eh, han har försökt prata med honom och få honom på rätt sida med det här. För Torsten ägde ju flera stora medier. Han var ju stor ägare av f bladet bland annat. Och det är ju en av anledningarna till att Expressen finns idag för att man startade... Expressen som en motreaktion mot den tyskvänliga Aftonbladet som ägdes av eh, Torsten Kryger eh, på den tiden. Och eh, en int intressant grej som jag har med Torsten Kryger är ju att han har ett eh, heraldiskt vapen eh, som består av en vinkelhake och en passare samt eh, sex eh, tegelstenar liggande som en pyramid under. Och det kan man ju ha en lite syftning till eller det i alla fall jag, får en del frimurar vibbar av det hela då. Eh, ja. ja. Och kan eh, to eh, torsten och Kryger lyfter sig alternativa kretsar fram som eh, någon slags eh, hjältar? Eh, och ja, det, det kan ju tyckas att de kan vara det då. Men man, man får ju även ha ett kritiskt öga här då att. Eh, kan verkligen en man som startar ett företag och börjar producera tennstickor efter cirka 20 år vara en förmögen man som kan låna ut kapital till stater, alltså hela länder kan en mans industrikoncern göra då och dessutom göra det på en arena som kontrolleras av människor som kan skapa pengar ur tomma intet för det hade man ju kunnat göra sen. I alla fall 1913 när man eh, skapade Federal Reserve i, i USA. Eh, och jag vet, hade du några reflektioner Patrik? Ja då, eh, mm. min reflektion när jag, när jag hör en sån här artikel det är just det här att eh, vi har väldigt svårt för att kunna tänka oss att vad ska man säga... Eh, rackarspelet, ränkspelet eller att det ligger på en sån nivå som det gör och att man eh, så att säga ligger upp sitt eget motstånd man gör sådana här falska segrar och så vidare då för att, för att förvirra, man ska inte egentligen se och man ska tro att nu har nu har de goda vunnit här va? och nu, nu blir det bra jag tänker på han Ezra Pounds ord att eh, bedragarens främsta knep det är att starta flera lögner eller lögnare och låta dem slåss mot varann. Och det här är ju det man sysslar med och man gör det liksom på en nivå och med <hör> så raffinerat att, att att att vi kan inte se det. Och jag har ju återkommit till det en en sak det är ju det här med, med Hitler och nationalsocialismen och jag tänker på det jag någon gång så och jag vet inte var jag såg men någon gång så såg jag en bild på Hitler, jag tror det var Hitler och Stalin unga då innan kriget utanför Tavistock Institute i London och och frågar man en AI om den här bilden så säger de att jo men den har förekommit med en deepfake, det är ett montage och så vidare. Va? Men, men jag börjar ju undra eh, hur det egentligen är med det. Va? Och, och att det, det, det kanske är så att, att både Hitler och Stalin, att de jobbade för de här fackelbärarna och den eviga elden då, det vill säga frumöreriet. Och att de under en väldigt lång tid eh, agerade på ett eh, sätt som, som gav dem förtroende hos dem de ville, förtroende de ville vinna. Och sen så. För jag menar. Det som hände när Hitler kom till makten då var, det var ju att saker och ting blev plötsligt väldigt mycket bättre i Tyskland. Och, och man fick plötsligt låna pengar och hade inga problem med ekonomin och, och kunde bygga upp sitt försvar och så vidare. Va? Och det tyckte ju naturligtvis tyska folket var fantastiskt. Och han, han, all den här osedligheten som hade varit under den här Weimarrepubliken republiken och fattigdomen försvann så tyskarna de tyckte Hitler var helt fantastiskt. så att när han ville dra ut i krig då var ju alla bara ja, men det kör vi på va och eh, den tyska krigsmakten var ju fantastiskt eh, modern och effektiv och de rullade i, fram till Frankrike på några dagar bara va eh, i och för sig så var väl många av de här pansartrupperna höga på amfetamin då så att de kunde slåss flera dygn i sträck och så vidare att de även kemikalier på sin sida. Men sen så hände ju någonting väldigt märkligt då. Och det var ju det att när de eh, hade tvängt in eh, den brittiska armén som hade landstigit i, i Frankrike då i, i Dunkirk. Istället för att tillfångata dem så, så kunde de fick de lov att evakuera. Och det är ju ett väldigt märkligt beslut tycker jag som Hitler gjorde där. För han gick in med hela handen och sa att nej men nu. För, för, för, och, och efter konstruktionen då eller historien är att han vill inte. <coughs> han vill egentligen inte ha något krig med Storbritannien då. Men vänta lite. Storbritannien hade väl redan visat sina avsikter. Genom att eh, landsätta hela sin armé i Europa för att slåss mot honom då. Så att om man hade tillfångatagit den här armén och sen förhandlat med Storbritannien om en eventuell fred, då hade han ju haft ett betydligt bättre förhandlingsläge än om han eh, lät dem eh, evakuera. Va? Och sen så är det ju, och jag har ju pratat om det här, sen var det ju en massa andra märkliga saker som hände under kriget där Hitler gick in med hela handen och sa att nu ska vi göra så här. Dels så var det ju när man på östfronten när man stoppade precis innan Moskva, man invaderade aldrig Moskva trots att man hade lyckats eh, rycka fram hela vägen utan sen så skulle den tyska armén eh, övervintra utanför Moskva utan vinterutrustning och sen var det det här med, med Stalingrad när sjätte armén inte fick lov att evakuera och sen så var det den här Sista offensiven man försökte göra vid Kursk där Hitler funderade på det i, jag tror det var över en månad och, och sen så då när man gjorde den här offensiven så hade ju eh, ryssarna lyckats befästa sig otroligt väl just vid Kursk och gjort stora eh, stridsvans hinder så att, att offensiven misslyckades va? det jag vill komma fram till det är ju att, att jag kan ju misstänka då i, i ljuset av det här och, och hur det här regnspelet pågår va? Att, att Hitler han har han har kan, kan varit med i det här spelet också va? och antingen så kan det vara så att han var det från början eller så kan han ha blivit eh, övertalad till det. och man kan ju också se på det hur det här nazistiska partiet fungerar att de, de satsar ju väldigt hårt på det här med media och propaganda de använder ju radion för att eh, likställa den tyska befolkningen och det lyckades de ju väldigt väl med och sen så hade de ju också ett samarbete med eh, den judiska rörelsen innan kriget eh, det finns ju det här myntet med en en Davidsstjärna och ett hakors på, eh, som är från, från förkrigstiderna. Så ja, det är mina tankar kring det här: Att eh, det, det pågår ett eh, spel bakom eh, gallerierna som är väldigt raffinerat och på en väldigt hög nivå med en massa sådana här eh, falska motståndar och segrar och så, så att det, det är väldigt svårt för oss att, att eh, se detta och få en, en, en korrekt bild av vad som egentligen för sig och, mm. och det var ju samma sak här tror jag, med Elif Eriksson han, han gjorde ju de här insikterna efterhand liksom. det här med att, att, att eh, man fick ge sig på Bonnier det kanske bara var ett spel för att det skulle verka som att den här gruppen inte främjade frimureri och så vidare. Då. Mm. Mm. Jo, precis. Det jag har hört i alla fall det, det är det här, när jag var med i att man När vi kommer till makten så ska vi göra si eller så. Alltså vi har den här kunskapen men vi kan inte gå ut med det offentligt just nu. Utan det är först när vi har, har vunnit makten. Men det är ju under kampskedet man verkligen behöver lyfta fram sanningar. För att det är det enda vapen som vi har mot det här stora lögnmaskineriet. Alltså de har ju all kontroll över pressen. De styr människor genom att betala deras löner. Tysta folk, hemliga sällskap och allt det här. Och det enda som vi har egentligen mot det här det är ju san sanningen. Och men den den är oftast väldigt stark alltså för människor intuitivt vill ju inte bli bedragna egentligen som Elof mycket väl beskriver i sina texter utan de vill ju leva efter sanningen det är ju bara det att lögnerna skrider sig i sanningens direkt för att de har oändligt mycket pengar att göra det genom propaganda och olika former av påverkanskampanjer mm. ja så Ja, nej, precis. Och det är, ju, det är ju liksom en utveckling vi har sett under, under hela 1900-talet. då Att, att eh, vi har knuffats allt längre och längre bort från sanningen i, i steg. Va? Och eh, det är väl som jag brukar säga ibland att om man hade pratat om... Och nu, nu, nu, nu får du eh, hejda dig eller... Mm -hmm. nu kommer jag in på det här med raketerna igen Okej. Okay. Oh. <laughs> Om man hade sagt till en, en gymnasiestudent på eh, 1800-talet eller slutet på 1800-talet eller början av 1900-talet att, att man kunde flyga omkring i rymden med raketer så hade de ju skattat åt en. Det går ju inte va? Men idag så är det helt klart att eh, det gör det. Och vi har en massa teknik som inte skulle kunna fungera tror vi. Om man inte hade kunnat skicka upp satellit med de här raketerna. Och enligt mig så är ju det en av de här jättestora generationslögnerna. Eller narrativen som man har lyckats etablera och använder sig av. Och det är väl som du säger också Martin. att det där med att tala sanning det är det enda vi har det är det enda vi kan, kan göra mot det här och det spelar ingen roll att man blir betraktad som galen och dum och otaktisk om man gör det för att som sagt det är det enda vi har och det är den enda vägen som finns och så länge det är så så kommer jag hellre att vara splittrad i sanning än förenad i lögn. Men så småningom så kommer vi att komma till en punkt där vi faktiskt är förenade i sanning. Och det är först då vi kommer att kunna göra några verkliga framsteg. Så tills den dagen kommer så får vi sitta och enviset säga det som är sant. Mm. exakt. Ja, vi har tyvärr förlorat kontakten med Linda här, men vi, jag tänker att vi kör på i alla fall så vi tar och lyssnar på den sista artikeln för kvällen och den kommer här. Artikel ur Nationen den 1 april 1938. Svensk folkopinion mot pressförräderiet. I folkviljans missbrukande namn har inkräktaren juda med svenska statsmaktens minne och hjälp av en besolad press lagt sig under makten samt upprätthåller i strid mot författningen sitt hemliga välde i Sverige. Svensk tidningspress sålde sig för judeguld, blev judas huvudvapen och dess fortsatta kamp för rövande av svenskarnas egendom och deras totala förslavande under inkräktaren. Denna press som så stolt stoltklart kallar sig världens friaste press men i verkligheten numera endast är den härskande judendomens främsta kampmedel mot landets rättmätiga innehavare influeras först och sist av judas mångfald av internationella organisationer såsom frimurarorden, mosaiska internationalen, finansinternationalen, partinternationalernas svenska sektioner etc. Jämställdes härmed dikteras fria pressens verksamhet och respektive tidningsägares privata profit och maktunger, som mycket minst tagits i uttryck i enhet Åstrundan, att stå väl med herrar-annonsörer, det vill säga den makthavande finansvärlden, alla de stora judiska och med judendomen och frimurderiet lerade ekonomiska företag, vilka genom annonsering och annorledes fungerar som. Subsidiegivare åt Underordonia blad. En svensk tidningsägare har i, här, har i närvarande goda utsikter att få vara med på en hörna i det stora rovtåget i Sverige. Blott han vet att anpassa sig. Han lär mycket snart var vägen till framgång går fram. Man vinklar från olika håll. Tyst min mun så får du socker. Och sockerpillerna bjudas under särskilda former, såsom generösa välbetalda annonser, förmånliga banklån, subsidier från de judiska partiernas kassor, etc. Men han är en obstinat, vägrar att ansluta sig till folkförräderiet, ve honom då. Man iscensätter med alla konstens medel en förföljelse till, till hans ekonomiska ruinerande och hans moraliska tillintetgörande inför offentligheten. En förföljelse som tagit sig allt skarpare uttryck ju mera hårdnackat han förbryter sig mot förräderiets oskrivna lag. Första gången undertecknad råkade konflikt med den judisk frimureriska -re pressjustitien i Sverige var 1924, då jag i egenskap av dåvarande Södertälje tidningsredaktör vid ett tillfälle i nämnda tidningsspalter med några ord antydde äh, handelvaron av främmande judiska intressen i dagens nyheter. En, i, en dag i september 1924 mottog jag ett av chefsredaktören för det bomjerska organet, numera ordföranden i publicistklubben, kapten Sten Dahlgren, undertecknat brev, daterad 19 september. Var det författaren med anledning av yttrandet i så såsom den som bär ansvaret för Dagens Nyheters politiska inlägg krävde en förklaring och ursäkt. Är ni den gentleman som jag hoppas? skrev Herr Daggren tro, Tror jag att ni ska förstå mina synpunkter och ej heller vägra den ursäkt som verkligen är av nöden? gentlemannen och Juden Bonjers första lakaj fick dock vänta förgäves på ursäkten. I min egenskap av redaktör och utgivare av nationen har jag sedermera under ett årtionde haft et rikligt tillfälle att ytterligare lära känna den härskande judisk frimur maktens metoder för det offentliga ordets korrumpering och hindrande av en sann upplysningsverksamhet. I svenska folkets tjänst. En roll för sig spelade härvid frimurarordens utskickade agenter. Som lovade guld och gröna skogar blott och höll mig inom det av Salomons brödraskap fixerade skrankorna för upplysning. När alla försök att köpa min tystnad vore fruktlösa tillgreps andra sorters argument Först hemlig terror samt sedan när denna visat sig otillräcklig öppen sådan. Förskräckt bevittnade judar och dess tjänande bröder i frimurariet att nationen trots allt under ett årt under bedriven intensiv hemlig terror och organiserad isolering. 1935 nått en spridning av cirka 15 000 exemplar med en egen organisation av cirka 500 tidningsförsäljare i alla delar av landet. Man såg sig nu ingen annan utväg än att låta rikets högsta politiska instans frimöra orden där konung Gustav är styrande mästare och Salomons visaste vicarie. I strid mot grundlagen genom sin särskilde sekreterare Amiral Lindman påfordra offentligt försäljningsförbud mot nationen. I överensstämmelse med detta påbud beslöt då i början av oktober 1935 Stockholms dagliga tidningar genom sin distributionsnämnd, sammansatt av representanter för Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Stockholms-tidningen, Nya Dagligt Allihanda och Socialdemokraten, under presidium av nysnämnde chefsredaktör Dalgren i underdåning Lydnad, att förbjuda tidningen Nationen i den offentliga försäljningen genom legitimerade tidningsförsäljare, såsom sårande av den allmänna anständigheten. Strax därefter befordrades kapten Dahlgren till kommandörkapten i Kungliga flottan och något senare till president i publicistklubben. Dygden lönar sig. Detta är pressfrihet i demokratin av Sverige 1938. Men så kan och får det icke fortvara. Svenska folket måste låta sin stämma juda på ett sätt som observeras av de lyhörda herrarna i Kungliga huvudstaden. En folkets reaktion mot förräderiet måste komma. En reaktion som röjer upp med rådande svindel i allmän opinion och avvecklar den judisk frimurerieska storfinansiella överhögheten över det offentliga ordet. Tidningspressens uppgift ska lika vara att tjäna folkets i laglöshet arbetande utplundrade och förtryckare. Den ska vara att tjäna sitt land och sitt folk. Må Sveriges folk fälla domen över Del Elof Eriksson. Ja, det var den sista artikeln för ikväll. Och jag valde ut den här för ja, en väldigt slående text. Och den visar också lite på det här innan Elof startade Nationen. 1924 så jobbade jag på en annan tidning där han hade en chef då då fick han den här tillrättavisningen. Men kunde på egen hand då starta en tidning, det är ju väldigt imponerande måste jag säga att från att ha varit anställd och sen var det väl i oktober någon gång 1925 som han började ge ut nationen att få ihop skribenter och och även göra intressanta artiklar. Och sen så måste man ju distribuera alla de här tidningarna. Det är ju inte helt lätt. Och jag tror som sagt att han inte fick något prästöd för att göra det här. Utan han var ju gammal bonde. Och ja, min misstanke är att han, han sålde sin, sin gård för att ägna sig helhjärtat åt skriveriet för nationen. Och då visar ju... Hur mycket denna människa egentligen har offrat av sitt liv för att jobba för en högre sak. Och denna högre sak är ju då Sveriges väl för mm. sitt eget folk och för kommande generationer. Alltså vi som sitter här idag och pratar och även ni som lyssnar där ute. Ja, och det har han ju väl värd att bli ihågkommen för tycker jag och mer. Upplyft i alternativa kretsar. För det här är ju. Äh, ja, de här tidningarna jag har läst äh, av Elof. Det är. Äh, det är bland det bästa jag har läst i svenska. Så att, det, Ja, den som kan rekommenderar verkligen att. Äh, ladda ner de här artiklarna och ta er tid när ni har lediga eller har möjlighet att läsa igenom de flesta. Ja, mm. ut lite, Nej, men men... Jag, jag instämmer Martin och, och gör det innan de försvinner, höll jag på att säga. För, för sådana här saker hänger löst nu på archive.org och så vidare. Och det, och det är ju lite så här att, att just det här med den här eh, öppna eh, censuren och, och, och, och som man gjorde här på den tiden då mot... mot eh, tidningen Nationen då att, att till och med man fick in kungen och utfärda ett speciellt direktiv och förbjuda den här tidningen. Va? Det är ju den, den sista utvägen man tar liksom när det är för att då, då, då syns det ju lite väl tydligt vad man sysslar med va? så att det, det är ju liksom den sista utvägen men om, om det kommer till det så, så tvekar man ju inte att göra det och, och det är ju väldigt imponerande att, att Eloft då som var naturligtvis portad från all typ av övrig tidningsdistribution lyckades ha 15 000 exemplar av den här tidningen och en egen distribution på den här mm. tiden i en fantastisk bedrift. Och, och då blev ju konsekvensen det då att de förbjöd tidningen helt då. Den, den fick inte överhuvudtaget säljas öppet då. Jag vet inte om man fick kvar sina eh, prenumeranter och så vidare. Ja, frimedrarna fick inte vara med. De fick ju ett sånt här direktorium. Och ja, just det. De... Det gick ett direktiv till frimedrarna att de inte fick lov att prenumerera på den här tidningen. Det var många som gjorde det. Ja, <laughs> av, av någon anledning. Ja, <laughs> ja nej och... Ja och sen så har de ju så att säga flyttat fram sina positioner under hela 1900-talet och, och eh, mycket av, av makten koncentreras ju kring eh, media då. För, för kontrollerar man informationen eh, då har man makten som, som Rothschild uttryckte det var och det stämmer väldigt väl. Och... Eh, det vi ser idag då, det är ju det att med eh, internet och den något ökande mediefrihet eller hur man ska uttrycka det som det har lett till, så börjar de, har de ju faktiskt eh, i alla fall under den här tiden förlorat en del av den här kontrollen. Och då blir det ju också så att eftersom de har flyttat fram sina eh, positioner så eh, målviddmetet och girigt eller man ska uttrycka det under, flera, under hela senare delen av 1900-talet så blir det här glappet mellan vad som är objektivt sant och vad som vi tror är objektivt sant. Det blir så stort va så att när väl människor får upp liksom lyckas lyfta på en sten och se vad som händer eh, och se hur det egentligen är. Då börjar de förstå att oj då, eh, så här trodde jag att det var och så var det precis tvärtom 180 grader va? Då blir det rätt ofta så att, att människor faktiskt eh, kan tänka sig att ifrågasätta mer saker. Och när man väl har sett igenom det här med den, den kontrollerade oppositionen och all den här desinformationen som förekommer då kan man faktiskt eh, ganska snabbt komma fram till det att, att det, det finns tyvärr väldigt lite av eh, allmänna övertygelser som har etablerats under senare delen av 1900-talet som man faktiskt kan tro på. Utan mm. man måste undersöka det själv och res resonera kring det med, med sitt eget förnuft. Och är det så att... Man då kommer fram till att nej det här stämmer inte. Då, då behöver man lita på det. Och eh, det är ju det fler och fler människor gör nu. Och vi, vi hoppas ju att vi med den här podden eh, har kunnat hjälpa en hel del människor att göra det. För det är precis vad vi behöver i, i, i den här typen av eh, ja, global kris som vi befinner oss i. Skulle man kunna uttrycka det som. Mm. Ja, vi får hoppas att vi på något sätt kan göra skillnad så att det inte sitter människor om 90 år och lyssnar på gamla dammiga avsnitt av Radio Kibono och säger precis samma sak. Alltså, tänk om de hade vetat hur vår värld ser ut idag. De hade ju vänt sig i sina gravar. Det är ingen utveckling som man vill ha. Alltså, man undrar hur hur ser, hur ser Sverige ut med ytterligare 90 år i samma samhällsspiral. Alltså, det... Ja. ja, nej, men tyvärr så är det väl så, Martin, att eh, historien upprepar sig. Mm. Och, men, men saken är väl den också att, att så länge vi inte har ett, ett fungerande eh, kollektivt minne, eller om man ska uttrycka det, så länge inte vi kan se historien och jämföra den med vår nutid, så är det väldigt mycket enklare att upprepa historien på ett sätt som inte ligger i vårt intresse om vi, om vi så att säga är historielösa och inte känner till vad som har för sig tidigare mm. och det är ju det man har lyckats väldigt med, väl med att man har, man har tagit nationen och, och alla andra typer av av eh, skrifter och, och, och böcker och så vidare som, som har pratat om vad som hände för hundra år sedan. Och så har man stoppat ner dem i, i bibliotekens eh, magasin och så vidare. Och, och, och man pratar aldrig om det i skolan eller, eller, på, eller i media. Och då glöms det och försvinner det va? Man, man behöver inte aktivt dölja sanningen utan man behöver bara sluta prata om den. Så försvinner den till slut. Mm. Och så har det ju verkligen skett då. Ja. Nej, så är det verkligen dags att lyfta fram detta i ljuset. Och kan vi hoppas på lite draghjälp från lyssnare. Ja, jag vet att många delar, delar podden med vänner och bekanta. Så att det sprider sig långsamt via djungeltelegrafen. För ja, vi får ju sköta det mycket på egen hand. Mm. Men det, det går mot sitt slut här Och jag tänkte vi måste ju Promota en kommande Föreläsning vi har i Göteborg Innan vi avslutar här Och det är ju Våran vän Håkan Englund Som kommer tillbaka till Göteborg Och håller en föredrag om Chemtrails Vad det kan vara för någonting och det skulle jag varmt rekommendera våra lyssnare att komma på, ja, dels för att det är intressant information men även träffa andra likasinnade som är nog så viktigt i dessa tider för att inte äh, sitta ensam efter man har, har fått reda på det här för att det blir väldigt socialt utstött ifall man äh, går i en vanlig eller Bland vanliga människor och pratar om det här oftast. Så att det kan vara bra att få lyfta lite på sina nya, eller lyfta sina nya insikter lite. Men, all den här informationen om hur ni anmäler oss, och så, den finns ju på vår hemsida. www.foreningenkibono.se Och ja, jag hoppas att jag ser er alla, eller ser många av er där i alla fall. Mm. Det precis så ett, ett stort slag för Håkan och Bettina, och deras eh, systerförening får man väl nästan kalla det till eh, Cubono, som, som finns i, i Stockholm, alltså Studio Stupido. Och eh, vi har ju liksom börjat göra och, och, och puffa för eh, föredrag gemensamt. Mm. Och nu kommer alltså Håkan och gästföreläsare här för oss i Västra Sverige. Och det ser vi verkligen fram emot. Mm. Sen så vill jag också eh, puffa lite för den här eh, kommande eh, tyckosresan. Som eh, Studio Stupido planerar i slutet av sommaren i augusti. Och det kan ni också läsa om på Studio Stupidos hemsida. Men om ni vill hänga på så... Tror jag nog ni får skynda er för att de där platserna de, de har gått åt. <laughs> Men det är ju någonting som jag verkligen ser fram emot. Alltså, det blir en, en resa till Danmark och att, att gå i tyck och bra fotspår. Vi ska besöka VN naturligtvis och, och göra ett andra trevliga saker. Mm. Och i anslutning till det så vill jag också eh, nämna lite ett, ett projekt som jag faktiskt håller på med nu tillsammans med eh, Nigel Howitt som man kan hitta på lawfulrebel.com. Han driver en podd som heter Living Outside the Matrix. Och vi har eh, nu tillsammans, han och jag, eh, kommit överens om att, att spela in en... Eh, en serie, korta avsnitt som vi kallar för uh, The, Ty The Tycos Explained. Där vi alltså tar uh, Simon Schacks uh, tyckosbok uh, kapitel för kapitel och uh, pratar om den då. Och som sagt, vi, vi håller just på att spela in det och, och det ska bli väldigt roligt. Och det kan ju vara en bra förberedelse också om man har lust att hänga med på den här uh, Tykos i mm. slutet av sommaren också. Mm -hmm. men så det är mycket ja. på pipen. Och sen så, ja, jag måste bara säga en sak till Martin. Och det är ju att jag har gjort eh, stora eh, storverk i eh, Tycosium-simulator nu också. Och fått in stjärnbilder och man kan göra efemerider som är ett väldigt svårt ord. Men det betyder egentligen bara att man kan ta fram långa lister över planetpositioner. Och sen så kan man jämföra det med officiella. Eh, observationer då och kontrollera att eh, tyckosium och tyckosmodellen den, den stämmer alldeles mm. utmärkt ja. <laughs> vad vi faktiskt kan observera. Ja visst. Den har ju blivit så avancerad nu så det skulle ju egentligen behövas en liten tutorial hur man på bästa sätt använder sig av Tycosium för i början ja. så var det ju ganska lätt att trycka man på start stopp och så framåt och bara, men jag var inne och kollade dagen och det var ju så mycket olika funktioner och, Ja och precis, det börjar bli ganska med ord. och det är ju dels hur det, det är ju väldigt roligt att utveckla och göra alla de här funktionerna och det är inte så kul att sitta och skriva en manual då och sen så är det väl lite så där att dels så är det ju ganska självförklarande om man börjar gräva i det men sen så skulle ju man verkligen, man skulle behöva göra en video om det också mm. Och det är väl någonting som vi har diskuterat i den här Tyckos-explain-serien eh, att göra också. Då. Och det är ju någonting som vi, vi skulle kunna göra på svenska också. Men för att det ska bli lite ordning och reda på det. Och det har vi väl märkt också när vi, när vi ska göra den här serien. Att det är väldigt bra om man skriver ett ordentligt manus innan. Och håller sig till det så att man går igenom saker på ett, ett strukturerat och, och, och pedagogiskt sätt. Då. Så att det, det, det får vi göra. Men jag är väldigt sugen på att göra en sån video och, och visa upp hur, hur långt vi har kommit för att den här börjar ju nå en, en, en nivå som väl mäter sig med eh, exempelvis Stellarium då. Mm. Fast med den skillnaden att man sömlöst kan röra sig mellan ett fågelperspektiv och ett planetperspektiv för nu finns det ju även en planetkamera i eh, Tycosium där man kan dels se saker och ting från jorden och man kan även eh, titta på saker och ting från andra planeter. Man kan ställa sig på månen och titta på jorden. Och det tror jag inte någon har gjort. Nej, <laughs> vad, vad intressant. Men om man, ställer ja, sig jo, på, det... om man ställer sig på solen och tittar på jorden. Då blir det ju som att eh, man ser det som dagens astronomer tror att vi gör i rörelse. Ja. Hur, hur ser det ut då? Ja, alltså jag har inte granskat det där så mycket men det man skulle kunna göra också för det hade varit ganska kul, det är ju det att den här eh, alltså den, den bakomliggande eh, mekaniken i Tycosium, den, den kan man ju manipulera hur man vill va. Alltså du kan ändra hastigheter på, på planeter och solen som du vill va. Allting är liksom styrt av konfigurationsfiler. Så man skulle kunna göra sig en, en kopernikansk modell mm. i Tyrkosium. Och sen så ställa sig på jorden och titta på stjärnorna. Och se hur det verkligen skulle se ut mm. om vi hade rört oss 107 000 km i runt solen. Hur det hade påverkat stjärnhimlen. Mm. För eh, som, som det, det, det är alltså en, en fullständig geometrisk omöjlighet att det skulle kunna vara så. Eh, och det har ju att göra med det att då, då, då skulle ju stjärnorna flytta på sig varenda kväll liksom. Som, som vi gick ut och tittade på dem. Och det gör de ju inte va? Utan vid varje, eh, vid samma klockslag på natten så är stjärnorna på samma ställe. Och det, det, är, det är fullständigt otänkbart i en eh, eh, att det skulle kunna vara så i en helocentrisk modell. Va? Och det spelar ingen roll hur långt, bort, hur långt ut man flyttar stjärnorna. Det blir samma sak. Mm. Ja. Men det får vi ta en annan gång. Det får vi ta en annan gång. Ja. <laughs> ja, ja. men Vi kanske ska sätta punkt här för kvällens avsnitt då. Ja, det får vi göra. det var synd att, att Lindas internet var så vångstyrigt denna ja. afton. Men, ja. men så kan det vara ibland. Men vi, vi ska ha med Linda fler gånger. Ja, så hon kommer tillbaka. Ja, precis. Vi avvaktar lite tills hon får igång sina donationsmöjligheter så får hon sen berätta om hela den här rättegångsprocessen. Och det blir väl, tycker, jag skulle bli, eller tycker jag ska bli väldigt intressant att lyssna på. Mm. ja Och det hoppas även lyssnarna kommer tycka. Men det vet jag väl. Ja, men vi tackar för att ni har lyssnat. Och på återhörande. På återhörande. Jag älskar att höra din röst Men det finns inget självklart längre Finns ingen lidelse som känns sann Den stora kuren såg Så långt ifrån all verklighet Vet inte längre jag ska tro, det finns inga gränser längre. Jag förstår inte det jag ser. Det enda jag behöver.